Akik azt hiszik, hogy olyan idő van kint, mint amilyen idő volt tegnap, azok jelentősen tévedni fognak. Óvatos ember Budapesten nem parkol fa alá, ilyen időben. Óvatos ember ilyenkor nem megy a ház mellett a járdán, ilyen időben. Óvatos ember ilyenkor, óvatos. 2019. október harmadika van, és csütörtök. 5 perccel múlott reggel, 7 óra. Ez a két minden, amit az tudni kell, vagy érdemes. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, vagy éppen az ellenkezője. Egy műsor, amely 14 éven a liaknak nem, és csak felette is, igen korlátozott mértékben ajánlható. Egyáltalán úgy kell elfelejteni, ahogy van, mintha nem is lenne, mintha ahogy nincs is. Fúj a szél, néha esik, ahon én lakom, ott 6 fok van. Itt a Stregova utcában meg 8. már még egyszer mondom, a műsor 14 éven a nem és felett is igen korlátozott mértékben ajánlható, szóval mindez a poloskákat kurvára nem érdekli. Azoknak szerivel nincs olyan időjárás, aminek kedvezne. Én ugyan gyerekkoromban poloskán mást értettem, vagy kellett értenem, mint amit most látok. Mert az ágyi poloska, megszívja magát vérrel, akkor sincs ekkora. De ebből is látszik, hogy én milyen tanulatlan és tudatlan vagyok, mert minden nap kísérleti poloska, és minden nap nem utolsó. 20 perc múlva felhívom Lázár János, és hogyha fölveszi, akkor valamiről csak elbeszélgetek vele. 8 óra után Finter Zsolt következik vele, és valamiről csak elcsevegek. Igaz, hogy 8 után Györgyev Benedeket hívom fel, de én már összetéveztem, hogy ki rendelkezik a kettes sor sorszámú jegyelés, ki a hármassal. Szóval a hármaska a Wintermantel, a négyeske pedig az Ugi Attila. Ez a nagyjából 20 perc az önöké, jöhetnek az ötöskék, a hatoskák, a heteskék, és egyáltalán van, aki bemutatkozik, van, aki nem. Én mondtam a Honpolának, így hívják a barátnőmet, hogy ő holnap egy zombit fog kapni, ha egyáltalán lesz holnap. 06148909999 és 0636771161 Alig tudtunk még napi rendre térni a hogy Vittinghoff Tamást kiszerkesztették szexuális élete következtében, amikor jött ez a László imre féle történet, amit én élő egyenes adásban láttam a TV2-mert valami teljesen ismeretlen okból én tegnap előtt a tényeket néztem. Sőt, akár hiszik, akár nem, utána még másnap, tehát tegnap reggel is azt kerestem, hogy hol lehet még ezt máshol fellelni a TV2-n kívül. De sehol nem lehetett. Hogy tegnap aztán az a néhány száz ember árnyékra ugrott -e vagy sem ott a Róna utcában a TV2 előtt, azt nem tudom. Valami azt sugja, hogy én Marsi Anikóval és Göncigáborral Gáborral nem szeretnék egy liftben közlekedni. Valami azt sugja, én hirtelen arra ébrednék, hogy én velük egy liftben vagyok, én az első emeleten megállnék és kiszállnék. Azt, hogy köpnék is -e egyet. ezt még nem döntöttem el. Előbb ébredjek föl abban a liftben, aztán majd eldöntöm, hogy köpöke vagy sem. Hogy Szolai Vivien kapcsán mi jár a fejemben, hát ez már egy bonyolultabb történet, mert vele ugye volt módonban még riportot is készíteni, nem volt hosszú. Nem, hogy hogyha Gönci Gáborral nem beszélgettem volna, de Gönci Gábor és Marsi valamikor azt hittem, hogy ők kollégák. Szalai Vivi erről ezt soha nem gondoltam. Irodalmi rangra is Matyi Dezső emelte őt, de annyira magas polcon nem volt, hogy onnan kurva nagyot lehetne esni. Mindenki abban a tudatban élje a nemi életét, hogy azt másnap, harmadnap, valahol visszanézheti. Ha ez a tudat önöknek nem tetszik, költözzenek az Antarktiszről. Vagy ne éljenek nem életet. Ez is egy megoldás. Bár na, nem élet az, az egyik olyan dolog, amit nem érdemes kihagyni. A másik a kejfejöncsik. Na emberek, senki nem akar velem beszélgetni, nem muszáj. Képzeljék el, én találkoztam Ginter montes is, meg Bácskai jános és miután egyáltalán nem találtam parkolót az önkormányzat épülete körül, azt a protekciót vettem igénybe, hogy a tanácsház előtti ingyenesen igénybe vehető parkolóban megállhassak. Néztem, hogy valaki lefényképezze, de azt gondoltam, hogy egy életem, egy halálom. Vessenek a vókusok elé. Aztán hosszan beszélgettem a Ráda utcában a lányommal, és a lányom Pasiával, akivel teljesen véletlen akadtam össze. Este megnéztem a Barcelona második félidejét. Valamikor éjfél körül lefeküdtem, valamikor hárm nyed felkeltem, és most úgy nézek ki a fejemből, és van előnye annak, hogy önök nem telefonálnak. Én beszélgetni nem kell. Viszonylag frissen, már ebben az állapotban frissen kap meg engem Lázár János. Aztán jutunk egymással arra, amit majd önök 7 óra 59-kor eldöntenek, hogy sok volt-e vagy kevés. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Azért megosztanál, hogy mit látott a TV2-n? A TV2-n volt egy árnyalak, az árnyalakról nem lehetett megállapítani, hogy nő vagy férfi, de nagyon árnyalak volt, és arról beszélt, hogy hogyan kufircolta őt meg, vagy lehet, hogy nem is kufircolta, meg csak a nemi szervét mutatta meg neki, Lászlóimre, meg olyan szobába költözött, hogy mellette legyen, mindezt olyan hangon mondta, mint a Rain filmekben tudjétek, neve nem volt. Lehet, hogy volt riporter, arra már nem emlékszem, és én konkrétan azt gondoltam, tehát néztem, és nem hittem el, amit láttam. Én, ilyen alapon bárkiről akkor... Nem, ez nem így... Mondani, ugye ez az egyik feltétel, ugye van. két eset van. A történet vagy igaz, vagy sem. De ugye eddig azért, és most nem, ez most félreértés nehesség, én szerintem a nem élet az nem tabu. De azért eddig valakiről akkor beszéltünk, hogy hazudik, amikor ilyen hazudás közeli állapotban volt. De most igény van arra, hogy mindenkit be tudjunk állítani így. Nézze, azt is lehet, borzasztó, lehet mondani azt, hogy borzasztó, és lehet azt mondani, hogy kacaktató. Ugye alapvetően egyetlen egy dologról szól a történet, Egyet, egyetlen. Először is arról, hogy igaz-e vagy sem. Ugye ez az, ez az kiindulási pont. Ha nem igaz. Ha igaz, akkor Hát először is nézze, ha én egy... Akkor meg miért nem vállalja az... Hát a... hát, Ugyanezt ez akartam az mondani. Az Tehát dolózás, hát én ugye? még sosem voltam a László Imre által megkufircolt nő, és ahogy én belegondolok az életembe, én már nem is leszek. Um, de ha engem megkufircolt volna a László Imre, egyrésztről nem tudom, hogy miért évekkel később mennék el a TV2-be, hogy én nem akartam látni a péniszelátványát, de ő mégis nem tudom, elém tolta. De nem tudom, ez így önkormányzati választásoknál olyan mint valami előétel. Tehát, ha ön el akar menni egy ilyen választásra, akkor nem tudom, nemi szerveket raknak maga elé, hogy nem tudom, kedvet kapjon, vagy undorodjon. De tényleg? Szóval, hogy... Az volt a másik, ami eszembe jutott, hogy ö, ö, hova fajul ez a dolog? Tehát átvillem majd egyszer odáig, hogy Baromira nem fog senkit érdekelni, hogy van Ciccilorról egy, egy, egy jó szexvideó kö valahol. Kö kö kö könnyen lehetséges, könnyen lehetséges. De most tényleg, ha pedig, ha pedig nem igaz, akkor én lássam ott Szalai Vivient, vagy bárki más, ő ott a hírfőnök, hogy egyrészt kap valakitől egy kérés, hogy most László Imre kerül sorra. Hogy miért pont László Imre, nem tudom. Tehát, hogy Szalai Viviennek van-e bármilyen erkölcsi gátja, hogy mit tesz a műsorba? Fogalmam nincs, és Szalai Vivienne olyan nagyon nincs kedven beszélgetni, szerintem ez kölcsönös. És aki eldönti, hogy most László Imre ön vagy én, hogy milyen alapon? És hogy végre valami nő is legyen, aki megtámadja a férfiakat. Tehát mi állandóan férfiak támadnak meg nőket? egyenjogúság van. Igen, igen. És ugye azt feltételezzük, hogy mindezt Rogánontal teszi, most két eset van, vagy ő teszi, vagy nem ő teszi. Ha nem ő teszi, akkor miért van bennünk igény arra, hogy Rogán Antalt, lássuk, egy nagy rulettasztalnál, ahol nem szábok vannak, hanem különböző emberek nevei, ma ez kerül sorra, az kerül sorra. Ha pedig nem Rogán Antal, akkor meg ki az, aki ezt az egészet csinálja, ha nem igaz? Ha igaz, akkor meg, akkor másnapra azonnal szeretnék valami újabb részletet látni. Sose, sose fogjuk ezt kigobózni, az a baj. Addigra a, a, addigra a média tálal nekünk egy újabb csámcsogni én azt, azt érzem, hogy egy kicsit ilyen, ilyen mindig a nőaték, mint Nézze, az ósem el, filmekben el, el, elmesélek önnek valamit és aztán várom a kommentáriát is elköszönök én tegnap előtt Istenem, miért ja, az Olof Palme házat néztem meg és úgy döntettem, hogy tömegközlekedem Négyes metróval, nem négyes metróval, négyes villamossal és 75-ös trolibusszal közlekedtem emlékeim szerint, és valahol az allékörnyékén álltam meg egy utcában, aminek nem tudom a nevét. Amikor visszamentem az autómhoz, de lehet, hogy amikor ott hagytam, nem visszamentem, mert beültem az autóba akkor ott talán ott van egy színház, most nem tudom, vagy egy olyan kulturális intézmény, nem akarok rosszat mondani, és annak van egy relatíve elhanyagolt előkertje már mint az utcafronton, és ott volt egy szék, meg volt lerakva egy holmi, és volt rajta utólag kiderült egy nő, már mint a széken. És... Egy nő. egy nő, akiről nem lehetett megállapítani, hogy hajléktalan. Először nem is tudtam, hogy ez valami kerthez tartozik, tehát tulajdonos, mint hogyha valaki ülne a kertje előtt vidéken. És aztán utólag kiderült, hogy ez egy kicsit torzomborz, 50 év körüli nő, aki, hát most figyeljen, én a kakátszót utálom, a kakil szót, az gyerekekre szokták mondani, ha azt mondom, hogy szarik, akkor az meg ugye most már durván nagyon 14 éven aliaknak se fölötte, se alatta nem vagyok való ott intézte a dolgát tőlem 20 méterre. Hogy be volt egy Cseszle vagy sem, nem tudtam megállapítani. tudja, ugye, ugye, itt felmerült néhány napja az, hogy az ember miért nézi meg a Vittinghof videót, és miért nem. Azt gondolja el, hogy mivel nem tudtam, hogy a nő mit csinál, gyakorlatilag végignéztem a szarását. Mire a végén rájöttem, hogy ő ott tőlem 15 méterre teszi ezt. Ezt követően falevélel kitörölte a fenekét, megigazította a ruháját, felvette a táskáját, és elment. És valami olyan mértékben azt éreztem, hogy hát most el kéne menni, és inni kéne egy pálinkát. És én nagyjából ugyanezt, ér az és ugyanezt érzem egyébként a László Imre kapcsán is. Csak az egyik tényleg megtörtént, a másikról pedig azt mondják, hogy állítólag megtörtént. Vagy ők azt mondják, hogy megtörtént, de nem hiszem el. Valami olyan mély undor van bennem az iránt a világ iránt, amiben vagyok. Összekötöm a kettőt, teljesen indokolatlan a TV2-t is ez. De még egyszer mondom, teljesen indokolatlan. Három különbség van, tehát az egyiket azt állajuk, a másikat meg véletlenül lát. Nem véletlenül, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen és ehhez hasonló látvány ma egyre többször van. Én járok a, a piacra, ott Budaörsön, ott van egy WC, 70 forintba kerül. Mindenki a környéken húzza így. férfiak. Olyan gátlástalanul, mint ahogy gátlástalanul mutatja ezt a tv nem azt mondom, hogy ilyen világban élünk, mert én sose fogok ilyet mondani, mert ilyet mondasz hülye. De van valami, nem tudom ezt jól elmondani önnek ebben a mai világunkban, amiben. És ez nem fog megszűnni 13-án. Ez nagyon szomorú, ez nagyon szomorú ki. Örülök, hogyha ő nem találkozott ilyennel. Azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy a Civil egy kifejezetten zárműsor. De azt a hangot, amit a Kemény Magban vagy a Bayer-féle műsorban megengednek az emberek, azt én soha nem fogom megengedni. Azon a hangon, ahogy a Kemény Mag című műsorban és a Bayer műsorban beszélnek, és amitől ez a 8-as cím is nagyon távol, úgy nem lehet úgy beszélni, hogy ez komolyan vehető legyen. Nem tudom, hogy úgy kültelken beszélnek-e, mert ritkán szoktam kültelken beszélgetni. Egy Bajer Zsoltnak, vagy Jeszenszky, és Nem itt eszembe a keresztnevel. Zsoltnak. Miért van igény arra, hogy így beszéljenek? Elképzelésem sincs. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt! Nem akarok elvenni időt Lázár Jánostól, két rövid De gondolat a, saját, személy... a saját személyes tapasztalatára annyit, hogyha valaki körbesétál a nyugati tér környékén, ami azért nem egy lepuszt, elvileg, nem egy lepusztult része Budapestnek, akkor nem kutya szart kell kerülgetnie, és én itt járok most már majdnem négy éve, hátborzongató. Az egy elhanyagolt a... rész, nem elvileg, nem az elvileg, gyakorlatilag az. És mi a, a másik? Ped... A, a másik, amit a TV2-vel kapcsolatban mondott, ez egy, ez egy műsorpolitikai eszköz. Hányszor nem, láttunk? Ez nem műsorpolitikai eszköz. Amikor a Civil Rádió a kiállt mellettem a 444hu val szemben, az sem műsorpolitikai eszköz volt. 061 és 0636771161. Jó reggert! Jó regeg, kívánok! Néhány nappal volt, amikor a vitnico kapcsolatosan volt téma az ő megesett dolgába, akkor szeretem a betelefonnani és úgy, úgy felrakni egy költői kérdést. Vajon hány ilyen videó hangszervétel van még a a nem tudom, hogy a kormány volt. van -e. Hát akkor, aki ezt intézett ezt a propaganda dolgot... Én a karácsony tudom... videóról se tudom, hogy kinek a tartsójában volt. Nem az az érdekes, hogy hány ilyen van. És hogyha fölvette ezt saját magának a vittinkó, de valaki ellopta... Hozzávaló viszonyulásunk a lényeges, és ebben már súlyosan ludas vittünk Hof Tamás. Ha egyszer egy ilyen videó lenne rólam, tételezzük fel, akkor ide bejönnék, és azt mondanám, önök láthatnak rólam egy olyan videót, ami után én nem akarok az önök színe elé kerülni. Hogy mennyi ideig vállalok szilenciumot, nem tudom. A többi pedig nem tartozik önökre viszontlátásra. Wittinkov Tamás előttem nem akkor süllyedt el, amikor ez a, ez a videó elkészült, hanem azt követően, amikor beszélt róla. Amikor az Erzsébe diátadáson súlyosan leszerepelt Mester Ákos, akkor azt a megoldást választotta, hogy Pásztor Magdolnának elvitte az étteremből az ételt, ő a felesége, de a szobájáig nem ment el. ment az étterembe, elvitte a kaját, oszt jó napot, bár akkor még nem volt oszt jó napot. Tudják, a vitrai azt mondta, hogy ha erre iszik a vendég. De ha tényleg van olyan, aki erre iszik, hát akkor... Én csak azt nem értem, hogy Gönci Gábornak van egy zenekora. Például őt, a szigetesek, mi lenne, ha egyszer csak azt mondanák, hogy ne haragudjál, hát te zenekarod az nagyon jó, de te nagyon rossz vagy. Nem szeretnénk a fellépnél. És akkor azt mondhatja nekem persze a sziget, hogy János, ne keverjük össze a kettőt, de amikor engem nem engednek be a klubba, akkor oda nem azért nem engednek be, mert nincs meg a klubtagságim, hanem azért, mert alkalmatlanná váltam arra, hogy oda a smokingban beengedjenek. vagy szám nem elérhető. Így nem lesz lázár interjú. Jó reggelt, Ki van kapcsolva? Köszönöm. Oké. Okay. Amíg nem itt a telefon, vagy nem kapok SMS-t, addig önök hívhatnak. Ahhoz, hogy egy 725-kor megbeszélt találkozóhoz, valaki 7 kor nem elérhető, most ma reggel nem fog kommentárt fűzni. Annyi mindenhez fűzhetek kommentárt, ehhez most nem fog. Ha önök elő akarnak kerülni, ám tegyék 06148 és 06367711 ha nem, akkor zene fog szólni. És jó reggelt lehet! Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntelek téged itt az étterben. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Um, és sose voltam miniszterelnök, és sose voltam olyan ember, aki egy nagyobb intézményt igazgatott volna. Azon gondolkodom, hogy ha valaki akinek nagy hatalma van. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy aki nagyon erős, az kétszer is meggondolja, hogy egy utcai verekedésnél melyen mértékben használja a fizikai erejét. De akár egy osztályfőnök a szószoros értelmében, akár egy vállalati vezető, akár egy miniszter, vagy akár egy ország első embere, vagy a második köztársasági elnök, miniszterelnök, olyan, mikor szólal meg, ha ő maga olyasmit tapasztal, amitől, ahogy apukán fogalmazná, kimegy a gálája, és ennek nincs köze a pártpolitikához. És én most valójában azt kérdezem, hogy én láttam tegnap előtt magánemberként. Hát én egy műsorkészítő vagyok, de alapvetően mégis egy magánember. Láttam azt a riportot, amit a TV2 közölt László Imréről, Uh, amit aztán senki nem vett át, csak sokkal később, még tegnap is kerestem a helyét, őt szexuális abúzussal vádolták meg. Tegnap ennek kapcsán volt egy demonstráció a TV2 előtt, amely nem egy és nem két pert vesztett már, tudtommal abból adódóan, hogy olyan riportokat tett közzé tények nevezetű förmedvényében Uh, amiről utólag kiderült, hogy nem igaz vagy nem ebben a formában. A te jó barátodról, most a szó legjobb értelmében, és uh, Spéderről készült ilyen film, uh, amelyre lehet, hogy volt politikai megrendelés, ami soha se derült ki, de aztán perveszteség lett. Uh, ugyanakkor a TV2 ezügyben való műsor politikája nem változik, és azon gondolkodom, hogy Politikusok az ilyen kérdéseket elszokták hárítani, azt szokták mondani, hogy nem az ő dolguk, de amikor valakit át kell segíteni az utcán, mert egy vak ember, akkor se gondolkodik az ember azon, hogy az illető most fideszes vagy MSZP-s férfie vagy nő, átsegíti, sose volt a miniszterelnök, de ha egyszer lennék, valószínűleg nem gondolkodnék azon, hogy most jó véleményen lesznek emiatt rólam az emberek, vagy sem átkísérném azt az illetőt. Nem ez az első... Hát az, hogy te konkrét, nincs kérdés, hogy te ez hogyan viszonyulsz, ehhez a jelenséghez, amiben úgy tűnik, hogy az a kampányidőszak, ami most van, ha ez egyáltalán kampányidőszak, olyan jelenségeket tesz láthatóvá, amivel egyébként a hétköznapokban eddig nem kellett együtt élnünk. Ilyen helyi szinten azt tapasztalom, hogy elég komoly szembenállás van, és elég nagy harc zajlik az ország különböző pontjain. Én választok kellett ember is van néhány ilyen nem sok, szerencsére, 19 szerepülésből. Elveszítik ilyenkor az emberek a józan eszüket meg a megfontolt zsájukat, és aztán nem veszik tudomásra, hogy 14-én is fel kell a nap, és az élet megy tovább. Ráadásul a helyi politi politikában több együttműködésre van szükség, és jóval kevesebb szemmelállásra. Jó, de ez mennyiben függvény a helyi politikához? Vagy mennyiben függvény... ez, ez mennyiben függvény a helyi politikának? Inkább annak függvénye, hogy eldurvult az elmúlt évtizedben a politika hangneme Magyarországon, vagy az egész 30 év erről szólt, ami mögöttünk van, én ezt nem tudom pontosan megállapítani. Ma már ez az egészen elképesztő szembenállás helyi szinten, egy a legkisebb faluba is bejön időnként. Jó, de figyelj, falon... ne beszéljünk rébuszokban, amit a TV2 csinál, az politikai megrendelésre történik, vagy a saját ujjából szopja ki a szalai pont azt tudja. Hát Te el... arra, hogy az... elnézést, ami a Spéderrel történt, az politikai megrendelés volt-e, vagy sem? Ahhoz, hogy valaki hülye legyen, nem kell politikai megrendelés. Mármint, hogy a, mármint, hogy a tévében legyen, konzekvensen hülye? Nem, hogy egy csináljon, én nem feltételezem, hogy ez politikai megrendelés kérdése minden esetben. És... Túl közel áll az az ügy hozzám, hogy ebben elmondjam a véleményet. <há> És azt kérdezem tőled, hogy arról mi a véleményed, hogy súlyosan megszólnák Lázár Jánost, Orbán Viktort, vagy bárki mást, aki éppen hatalmon van, ha kiderülne az, hogy nem betelefonálva a TV2-be, de egy riporteri kérdésre azt mondaná, hogy nem, ez nem az ő világa, és nem is érti, hogy miért zajlik ez, és ezt csak azért mondja, mert ő a jó ízlés partján áll, és ezt szeretné elmondani. Ez beavatkozás a média szabadságban? Volna, aki így kommentelné, szerintem nincs olyan óriási jelentőség. Az ember, ha így gondolja, meg is teheti ezt akár, de van, aki nyilván a média szabadságban való beavatkozásként értelmezni. János, választási kampány van, durva eszközökkel zajlik most már az önkormányzati választási kampány. Én egy polgármesteri jelöltségi csatába abba a helyzetbe kerültem, amikor polgármesteri jelölt voltam, hogy arról készített a Medián közvéleménykutatást hódmezővásárján, hogy vajon én a feleségemet és hogyha verem a feleségemet, akkor arról mit gondolnak. Részben az emberek nem hitték el, aki meg elhitte, az úgy gondolta, hogy helyesen eszem. Ez volt a közvéleménykutatás eredménye, tehát furcsa országban élünk. A mi kettőnk ismerettsége okán, én elhiszem ezt neked, de te akkor fölvetted Hanendrével a kapcsolatot, akit neked Persze, leültünk és megbeszéltünk, bocsánatot kértek tőlem, bocsánatot kértek tőlem, és leültünk és megbeszéltük. És azóta azt gondolom, hogy... Három lépés távolságra, de igyekszem korrekt viszonyt tartani velük is, mint mindenkivel. És ez akkor politikai megrendelésre történt, vagy Hanendrének jutott az eszébe ez a kérdés? Sose derült ki, nem hiszem, hogy Hanendrének jutott az eszébe, valószínűleg megrendelésre történt. Ha te lennél a célszemély, Igen. ne legyél. Igen. És más családtagodat nem is említem, te egy ivar érett férfi vagy. Nagyjából belővöd, hogy te erre hogyan reagálnál? János, én a politikának azon az oldalán vagyok, vagy azok közé tartozom, akik ezt szenvedésszerűen üzem ezt a politika nevezetű sportot, és az embernek a legaljasabb dolgokkal is szembe kell tudni nézni. Vagy ne csinálja, ezt tudom mondani. Tehát ma a politikában Magyarországon rengeteg minden belefér, sajnos, pro és kontra, és egyik útja másik eb, hogyha a két oldalra nézek. És estebe este beállsz a alá, és olyan vagy, mint az amerikai filmekben a nyomozó, Fél óra érezted magadra a meleg vizet? Nem, mert hideg szoktak Aki sorani. akkor hideg vizet? Tehát, hogy, hogyan tudsz ha most fél óra kicsit csak elég öt perc belőle, vagy ja, de, de nem nehezetsz el attól a szartól, amely az emberre óhatatlanul rákerül ezen dolgok által? Nem ettől, hanem hogy ez elveszi az alkotás lehetőségét, vagy az építés lehetőségét. Szerintem polgármestert azért kell választani, hogy egy települést építsen, nem azért, hogy a település egyik vagy másik felével harcoljon. Két dolgot kérdezek be. Az egyik az, hogy ennek van-e alja, amiről most beszélünk. Szerintem egyre kevésbé. A másik pedig az, hogy fontos dologról beszélünk, vagy fontos talarról. Fontos dologról beszélünk. Azért beszélünk, azért beszélünk fontos dologról, mert olyan mértékű a szembenállás sok kis közösségben is, teljesen értelmetlenül, ahol egymással harcolnak, ahelyett, hogy a faluért harcolnának, és ez természetesen kizárja a fejlődés lehetőségét. Tehát amikor csatatérre válik egy település, akkor esélye nincs annak, hogy ott normális fejlődés legyen. Ezért kell meggondolni, hogy az ember milyen eszközökkel dolgozik egy választási kampányban, vagy mennyire mélyíti el a szembenállás. Te már volt, hogy ilyen szituációban valakire rászóltal? Inkább azt mondom, hogy tanultam a saját hibáimból, meg abból is, amit ellenem elkövettek, meg azt is, amit én elkövettem mások ellen, és tartózkodom mostanában már ezektől az eszközöktől. Inkább ezt mondanám. Megégettem már magam elég ért. Volt egy rágalmazási per még szeptemberben, amelynek a végeredményéről ö, már kevésbé számoltak be, inkább arról írtak, hogy te nem fogtál kezet Márkizaj Péterrel, amit nem szeretnék egy lapon említeni az eddigiekkel, de valahol a lap szélén mégis egy hasonló, egy hasonló dolog, ami illemmel kapcsolatos. Ez így van kézadás, vagy a kéz adott kéz elfogadása egyébként az illem szerint egyáltalán nem kötelező dolog, csak felhívnám a figyelmét mindenkinek. Anna, azzal fogok kezet, akit uh, tisztelek, vagy becsülök, vagy aki arra érdemes. Másrészt pedig uh, hát másfél éve, vagy már két éve folyik egy gyalászkodó hadjárat velem szembe az érintett vezetésével. Nem gondoltam, hogy ezt még egy kézfogással is megtacsítaljuk, vagy szentesítjük, miközben éppen azt várjuk, hogy majd a bíróság tegyen igazat különböző... Tejemre szort, fejemre szort mocskokban. Hol a különbség a között, hogy ott látható módon mind a fényképen, mind a videón eh, relatíve kedélyesen elbeszélgettek, és a között, hogy ugyanakkor ez nem akadályoz meg téged abban, vagy éppen megakadályoz nézőpont kérdés, hogy kezdet fogja másikkal. A, kedélyes, a kedélyesnek tűnő vaterkázás nem mondja -e ennek ellent? Nem velek, nem, vele, nem az érintettek poterkáztam, hanem egy ügyvéddel beszélgettem. Rendben, meg de zaj. ott vár pár méterre, igen. De én jól is én alapvetően egy kedélyes ember vagyok. Tehát ez, nem... ez, ez így igaz. Um, Augustusi... De, de az én az én az én az azért speciális, mert másfél-két évet gyaláznak folyamatosan a szülővárosomban, miért dolgoztam húsz évet, és abból csinálnak most politikai kampányt, hogy hogy engem ütnek-vernek, és ez egy kicsit ott elharapódott már az utóbbi időben, és úgy gondoltam, hogy talán jó, hogyha a bíroság is néhány kérdésben igazságot tesz. De ez egy speciális dolog. Hódmezővásárhely polgárháborús állapotban van, remélem a vásárhelyek ennek véget vetnek október 13-án. Azt kérdezem tőled, remélem nem kremlinológia, és nem, nem lehet érteni, hogy milyen a te helyi értéked most a szó átvitt értelmében a Fideszben. Országgyűlési képviselőjek vagyok a Fidesznek, van egy választott ennyi, az Amikor a Fidesz helyi szervezete húdmezővásárhelyi, most már arról az időszakról Igen. beszélünk, amikor nem volt Kejfej Jancsi, nyár volt, felkért Igen. téged arra, hogy legyélte a polgármester, Igen. akkor te ezt megfontoltad, és hetekkel később Igen. azt mondtad, hogy nem. Igen. Én olvastam annak az indoklását, de valójában ez a te döntésed volt, vagy erre kértek téged, mert egyébként nem, fogyó, ez fogyóban van a kétharmad? Nem, ez, az, az, nem tudom, az egy politikai vagy taktikai megfontolás kérdése. Ez az én személyes döntésem lett volna, illetve az én személyes döntésem volt, mert, mert ö, óriási a szembenállás fódmezővásárhelyen, körülbelül olyan mélységű, mint amily a beszélgetés elején szótejtettünk. És azt gondolom, hogy én sem vagyok arra alkalmas, hogy ezeket a frontokat át tudjam hidalni, vagy ezeket a frontvonalakat át tudjam hidalni. Olyan ember kell, aki békét tud teremteni. Én nem éreztem magamban azt az erőt képességet és alkalmasságot, hogy meg tudjam teremteni. Jó, de én jól értettem a te szövegedet, hogy te alkalmasnak találtad magadat arra, hogy nyerjél, de arra nem találtad, igen, magadat, de arra nem találtad magadat alkalmasnak, hogy békében tudjál polgármester lenni. Igen, igen, igen. igen, igen Hol a különbség? Az a kérdés, hogy utána mi történt volna. És euh, az emberek nem gondolják azt rólam, hogy én képes vagyok arra, hogy egységet teremtsek, mert euh, akkor a város egyik fele Lázárpárti marad, a másik pedig lázár ellenes marad. És azt gondoltam, hogy én ebből inkább kilépnék, és átadom másnak a lehetőséget. Mert most az, az hogy ki milyen polgármester, ez egy másik kérdés. Én azt hiszem, hogy megválasztottak volna, és nagyon jó polgármester lettem volna, a szónak abban az értelmében, hogy jó várost építettem volna, nyilvánvalóan, hogy ez lett volna, akinek tetszett volna, lett volna, akinek nem. És most az építésnél is fontosabb a békehódmezővásárhelyen, vagy a békesegítségével való építkezés. És nem éreztem magamban azt, hogy ezt én meg tudom oldani. Grezsa istván kitalálta meg? Na, a helyi közösség. Nagyon sokan keresték meg őt. 1988-89 óta politizál, MDFS, ős MDFS, talán az édesapja ott volt Lakitelkan lakítel a sátorban, talán ő velük együtt, a testvérével együtt. Semmi köze nem volt a Fideszhez. Határon túli magyar ügyekben most segít a kormányzatnak, de nagyon sokáig Dávidi Ibolya mellett pont a Fidesz ellen politizált, azt hiszem 2009-ben szállt ki az md a 2010-es választások előtt. Rossz kérdés, de többet nem teszek föl ilyen kérdést. Nyugodt. Számodra mennyire személyes prestízs az, hogy ő nyerje, mert egyébként helyi polgármesterének pártszínezete ma túlmutat azon, mint amit általában polgármesterek színezetéről gondolni szoktunk. Hát annyiban személyes presztis kérdés, hogy, hogy a szülővárosomról van szó, amit nagyon szeretek, és ahonnan akkor sem költöztem el, amikor erre meg lehet volna az észszerű és magyarázat, és meg lehet volna a lehetőség is, hiszen Budapesten dolgoztam 8 éven keresztül minden nap, és mégis ott maradtunk. Nekem fontos, hogy mi történik azzal a várossal, milyen város lesz, ott élnek a gyerekeim, oda tervezzük a jövőt, tehát ez egy nagy kérdés, de nem, nem személyes presztis kérdés, hanem inkább az a kérdés, hogy milyen hely lesz hely És azt gondolom, hogy a a képes arra, hogy lenyugtassa a kedélyeket és békét teremtsen. Ha a mostani városvezetés marad, akkor harc marad. Ezek állandóan velem harcolnak, meg velem izmoznak, meg a Fidesz-szel, meg Orbán Viktorral. Ennek sosem lesz a vége? Mármint a sze te mostan, személyed ha... helyi megítélésének. Még egyszer, bocsáss, meg nem. Mármint, hogy a maradtam. te személyed ilyen jellegű megítélése örökre megmarad-e így hódmezővásárhelyen. Hát nem tudom, ha az ember kiszáll a politikában, akkor mindig megszépül az emlékezt, soha ne felejtsd el. Tehát, hogyha Ez nem egy létező opció, hogy te kilépsz? Vagy egyszer, biztos. Most egyelőre nem tervezem. Hát, amíg én politizálok, akkor az én, addig az én politikám, azért lássuk be, az én lépéseim sokszor megosztják még a saját politikai táborunkat is, nemhogy az ellenfeled. Tehát vannak olyan elképzeléseim, és vannak olyan elveim, vagy vannak olyan nézeteim, amik meg vannak olyan döntéseim, amelyek polarizálnak, fogalmazzunk így. Ha te egyszer miniszterelnök lennél 120 év múlva, e, akkor is, <gül> is akkor hódmezővásárhelyről járnád? Az is lehet, igen. igen. igen, Nagyon szeretem azt a várost, és ezért szeretném, hogyha rendezett állapotok lennének. Tehát, és a... az a probléma... Nem, az a, probléma, az a probléma, hogy sokan azt gondolják, hogy ez személyes ügy, de mármint, hogy a vita a jelenlegi polgármesterrel, de hogyha a jelenlegi polgármester valóban független lett volna és kereste volna az együttműködés lehetőségét tavaly február után, akkor ezt meg lehetett volna teremteni, mert a választókerületemben 19 település van, és 8 olyan település van, ahol Fideszes polgármesterben, és 11-ben pedig független közöttük van, aki egyáltalán nem a mi szavazónk. Tehát, ha, ha megvan a kölcsönös érdek vagy szándék, akkor meg lehet, át lehet hidalni ezeket a problémákat. Mint az ország nagyon sok helyén a fideszes képviselő szót tud érteni a független polgármesterrel ha valóban független valaki. De ha valaki abból csinál politikát, hogy most nyírjuk ki Lázár Jánost, annak azért nem szoktam tapsolni. Uh, szendikusan kérdeztem azt, amit kérdeztem, hogy 120 év múlva ma ebben az országban a valaki felveti egy... Fideszes vezető politikusnak, hogy ő 120 év múlva, ha egyszer véletlenül mégiscsak miniszterelnök lenne, akkor is onnan járna be. majd egy olyan országban élünk, ahol ezt egy tízes skálán tízesre kell elhárítani? Melyik mert ez részét? Azt hát azt a részét, a hogy. Nem, a az azt, ér, a, a vidékről, azt, azt értettem, de hogy egyébként ha az ember azt mondja, hogy 120 év múlva, és arra azt mondja, hogy igen, akkor azt egyébként a 12. kerületben, ha megsugják Orbán Viktornak, akkor a 120 igen. évet nem hallja meg, hanem csak azt, hogy a fialamű sorában azt mondta a nem tudom Nem tudom, hogy mit hall meg, és mit nem hall meg. Jelen pillanatban nincs ilyen tervem, nincs ilyen szándék, és Orbán Viktor kiváló állapotban van ez személyesen tarosítható, és szerintem az az ország érdeke, hogy minél tovább ő maradjon. Valamilyen mértékben vissza kell térnünk László Imréhez, de nem a személyéhez. Nevezetesen arról, hogy te itt ma reggel és máskor is úgy nyilvánulsz meg, idézlek téged harc helyett összetartozás. Ugyanakkor a miniszterelnök úr, akinek a babériaira már kiderült, hogy nem törsz, és 120 év múlva is lehet, hogy nem fogsz törni, de az még év van. Arról beszél, hogy a magamfajta faluról jött, és utcai harcok világához szokott férfiaknál az érzelgősség, valamint hát ugye mondja tovább, hogy mennyiben kell továbbra is vállalni azt a konfliktusos létet, mint amiben egyébként élünk. Ebben az ember érzékel re relatíve jelentős különbséget, miközben maga az országos állapotok, azok inkább arra emlékeztetnek, eh, amit a miniszterelnök úr mond. Eh, Lehet-e húdmezővásárhelyen vagy Budapesttől relatíve távol olyan békét teremteni, ami itt a fővárosban nem nagyon látszik? Természetesen lehet és kell is. Én tíz évig voltam polgármester, nem kétségbe vonva a kormánytagok hozzáértését a falu- vagy városvezetéshez. Talán vagyunk néhányan volt polgármesterek vagy gyakorló polgármesterek, akik pontosan tudják, hogy a választások napja után egy polgármester mindenkinek a polgármestere. A legkisebb faluban és a legnagyobb városban is. Nem lehet politikai, pártpolitikai megfontosások alapján egyetlen egy település sem irányítani. Tehát nem lehet utat vagy járdát építeni fideszes vagy kommunista módon. Csak jól vagy rosszul lehet, tehát a polgármesteri és a városvezetői vagy egy községvezetői munka, az úgy gondolom, hogy inkább egy professzionális menedzsment munkas, mint hogy egy pártpolitikai feladat lenne, és éppen ezért együttműködésre, sikerre és eredményre kell törekedni, mert helyi szinten az embereket az eredmény, a siker érdekli. Nagy hiba, hogyha akár az ellenzék vagy bárki más pártpolitikát akar bevinni egy kis közösség életébe, mert szétveri, és olyan szegények ezek a közösségek, nem csak anyagi erőforrásokban, hanem sokszor elképzelésben, sokszor emberben, sokszor képességben és képzettségben, hogy az nagy luxus lenne, hogyha a falu egyik feléről lemondanának. Vagy egy város egyik feléről lemondanánk. Az összes értelmes embert össze kell szedni minden közösségben azért, hogy valami történjen. Mennyire koordinális kérdés az, hogy ki lesz Budapest főpolgármester? Szerintem egy nagyon fontos kérdés. De Én, ha megekedett, semmi közöm hozzá, semmi közöm hozzá, és köztudomásban Tarlós István nem tart a barátai között számon. A listája nem az első, hanem az utolsó helyen vagyok, de azt gondolom, hogy, hogy ez a város óriási lehetőség ennek az országnak és ennek a nemzetnek, és itt az alkalmasság kérdését azt azért mindenféleképpen feszegetném, ha budapesti választ lennék. De ez a mondat nincs befejező. Ennyi? Alkalmassági szempontok alapján kell dönteni, mert nagy lehetőség a város, és egy nagy, még jobb város lehet belecsinálni, egy nagyon jó város lehet csinálni. De van fejező a mondat? Szerintem a, a politikai ellenfeleink, vagy a politikai ellenzéknek nem Budapesten kellene megpróbálni a rajtunkból mert azt hiszem, hogy ez senkinek nem lenne jó. Egyetlen Érdemes bárhol bosszút állni, hiszen az ember, ha legyőzi az ellenfelét... Persze. a parlamenti választásokon majd 2022-ben mindenki megmérettetik. De az se bosszú. De ez nem a parlamenti választás, hanem arról szól, hogy milyen település... Oké, okay, de az ér. se bosszú. Nem, persze, így van, rosszul fogalmaztam. Akkor politikai elégtétel, Igen, vagy, erre vagy igen, hát... igen, Igen, Tehát, hogyha az ember elvesz egy nőt akinek van egy gyereke, akkor nem biztos, hogy onnantól kezdve másféleképpen akarja nevelni, mint az apja és bosszút akar állni azon, ami előtte történt, hanem a saját értékeit próbálja így úgy érvényre mutatni, hogy, de... hogy közben a gyerekben ne okozzon gondot az apjával, az vérszerinti apjával való kapcsolata. Ez, ez... Tökéletesen így van, és ezért mondom azt, hogy ez egy 22-es téma, most 2019-ben arról döntünk, hogy milyenek lesznek ezek a települések, ahol élünk, ez a 3200 település. És Ha ez az ország valóban 2030-an nagyon, nagyon jó ország akar lenni Európában, sokkal jobb, mint most, gazdasági eredményeit, életszínvonalát illetően, akkor a települések fejlődésére nagy szükség van, mert ha megnézem, hogy hogy néz ki most egy 1000 fős osztrák település, vagy egy 1000 fős magyar település Kelet-Magyarországon, vagy hogy néz ki egy osztrák középváros, és hogy néz ki egy magyar középváros, akkor visító még a különbség a két település De óvatal, mert mindjárt között. Bécsbe leszünk. Igen, igen, igen, igen. Jó, hát csak neked ugye személyes kötődésed van Bécshez. Uh... Hogy ne, hogy. Szeretem, amikor a lábadat kiteszed és felbuktad. Uh, visszatérve. Uh ezekhez az ezerfős településekhez egy mai MTI hír, vagy legalábbis nem olyan nagyon régi, nem. hogy szemben nem. a korábbi 24%-kal, ma 29%-ában a településeknek van egy, azaz egy darab polgármester. Ez szerencsése vagy sem? Vagy hát mennyire szól, szól az önkormányzati választásokról a tekintetben, hogy túl sok a település? Mármint úgy sok a település, ahol, ahol polgármestert Igen, választanak, miközben nem, egy mindenhol, ember kell közül... polgármester. mindenhol kell polgármester. Mindenhol kell polgármester. A legkisebb településen is kell polgármestert választani. Az más kérdés, hogy van-e önálló bürokrácia, van-e önálló polgármester hivatal, de a polgármester mindenféleképpen kell, mert a polgármester a helyi emberek embere és kell egy ember, aki ottan a dolgokat A te politikai érzéked mit mond Mohácsot, ahol meghalt a kormánypárt polgármester jelöltje, és egy, azaz egy ellenzéki jelölt van, és amennyiben nem lép vissza, abban az esetben ő lesz a polgármester egy ilyen szituációban, van-e politikai emberi kötelezettsége, vagy bármit szabad? Neked mit Először, diktál a, a saját? Először is a Mohácsi polgármester az egyik legkiválóbb polgármestere volt az országnak. Én voltam frakcióvezetője, amikor parlamenti képviselő volt, kiváló ember volt. Szerintem drámai annak a közösségnek, hogy elveszítette. És miután, ha megnézi valaki a közösség elmúlt 30 éves politikai preferenciáját, úgy gondolom, hogy az ellenzéki polgármester kollega akkor tesz politikai szempontból és emberi szempontból is nagyon bölcs és méltányos gesztust, hogyha a hátralépés egy új választásra kerül sor. Nekem ez a véleményem. Ez emberi szempontból is szerintem nagyon fair, nagyon méltányos, és politikailag pedig bölcs, mert hogyha nem lesz többsége a képviselőtestődben, akkor mit tud csinálni? Igen, ez volt a legfőbb bíró azzal kapcsolatban. De ez emberi kérdés is. Azért, az egy, ez egy nagyon szép gesztus volna, és a sportszerűséget erősíteni, ami nem, a helyi kampányoknak nem mindig, és az országos kampányoknak nem mindig belejárója, hogy sportszerűek lennének. Ezt nem mondhatjuk. Ezen indítottuk a beszélgetést. Annak idején kormányhatározat született arról, de lehet, hogy kormányrendelet elnézést, ami a főpolgármester és a miniszterelnök együttműködéséről szól, amivel kapcsolatban az hangzott el, hogy ez két ember kötötte, és amennyiben más lesz a főpolgármester, ez rá nem vonatkozik. Ez vajon az által vezetett kormányinform is így hangzott volna el? Ezt nem tudom, nem én vezetem már a kormányinfót. Nem én beszélek a kormányinfót. Azt kérdezem tőled, hogy ott voltál-e a Fidesz kongresszuson? Nem voltam, mert kampányoltam. Hát sokan kampányoltak. Tehát végül is lehet úgy kampányolni az ember a Fidesz kongresszus. Előtt is kampányolt, utána is kampányolt, de közben Igen, oda. de. Igen, de... 19 település, mikor a végjárok, és mindenhova elmegyek, és mindenkivel beszélek, az kis időt az igénybe. Más küldöttek, ott voltak, és az alállnak jelölteknek meg szurkoltam. Amikor Makó polgármestere megemlítette a te tevékenységedet, és megtapsoltak, ott téged, tehát meg, me, me, me, megtapsolták. Makópolgármester nőjét, és megtapsoltak külön téged, ugye én egy elmebete vagyok, én mindent megnézek, tehát ezt láttam, tehát nem arról van szó, hogy beszámoltak róla. Ennek a híre eljutott te hozzád, vagy ennek van-e jelentősége, mert manapság magyar mindennek jelentőséget tulajdonítanak és semminek sem. semmi jelentősége semmi jelentősége nincs, a polgármester asszonynak kellett beszélni és nem nekem kellett ott lenni szerintem és a tegnapi napon azt hiszem makójak említették nekem ezt. azt mondta a miniszterelnök úr talán eljutott hozzád vagy ha nem, akkor most én elmesélem neked hogy összetartottuk zártuk sorainkat, vált, vált várnak, vetettünk, őszintén voltunk egymásra és végül minden nehézségből mindig kilábaltunk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 a Fideszes társadról. Nem mondtál rosszat Fideszes társadról, de mégis a hazai média működésére is rávilágított, hogy kizállag az ellenzéki sajtó hozta azt, amikor te a Szeged-Szabadka-Baja vonatért felelős kormánybiztosként a minap megtartott Hungria vasúti konferencián azt mondtad, Füriás Balázs az együttműködés egyében elvitte az összes uniós pénzt, nekünk vidékieknek pedig csak az üres vasúti sinek maradnak. Igen, mert a Balás tartott egy nagyon jó prezentációt arról, hogy milyen tervei vannak a következő évtizedben Budapest fejlesztését, elővárosi vasút és egyebeket, illetően, ami nagyon nívós dolog, de ha az megvalósul például az EU-s terhére, akkor egy fillér nem marad a vidéki településeknek. Erre tettem egy rám jellemzően sarkastikus és pikét megjegyzést a beszédem elején. De ez így is lesz? Nem tudom, hogy hogy lesz. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok igény van most a kötött pálya fejlesztésére, a vasúttal kapcsolatban nagyon sok terv van. Én azt gondolom, hogy a budapesti elővárosi közlekedés és a budapesti közlekedés is az egyik kulcskérdés, hogy jobb legyen ez a város, hogy még erősebb legyen Budapest. Ugyanakkor a vidék föltárásában, a gazdasági növekedés megalapozásában nagyon fontos szerepe van meggyőződésem szerint annak, hogy milyen lesz a közlekedés a következő időszakban, és erre kötött pályás közlekedés fejlesztés is kell. Ilyen pályás közlekedés fejlesztés például az úgynevezett Déli Vasút, Szeged, Szabadka, Békés Csaba, Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Pécs fejlesztése, de még sorolhatnám az ország máspontjait is. És a pályát kell erősíteni. A környezetvédelmi és egyéb szempontok miatt is. Van, aki annak is jelentőséget tulajdonít, hogy mezőhegyesen tudtommal két polgármester jelölt mindenféleképpen van, az egyik a nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság közleti vezérigazgatója, a másik pedig korábban még Simonka György a helyi Fidesz szervezet jóváhagyásával induló Fideszes jelölt. Így van, így van. A te támogatásodat a Nemzeti Birtok és Tangazdaság ZRT vezérigazgatója bírja állítólag. Ebben van-e ellentmondás vagy sincs? Hárman jelölt, jelentkeztek polgármesternek. Az egyik őjük, volt az eddigi polgármester, hogy tegnap lépett a tegnap a vezérigazgató, javára a vezérigazgatór bejelentette nekem, hogy ő függetlenként indulni kíván, és az alpolgármester úr pedig Fidesz jelöltként indul. A mezőgyeségek még majd eldöntik. Az a lényeg, hogy olyan vezetője legyen mezőegyesen az önkormányzatnak, akivel jól tudunk majd együtt dolgozni a település és a birtok fejlesztése érdekében. De igazából hogy te tele... a független jelölt mögött az. Én, ha mezőegyesi lennék, akkor mindenképpen rá szavaznék, ezt tudom mondani. Azt kérdezem tőled, hogy mennyiben igaz... Még két percet Bocsánat. van, mert 8 órakor egy megbeszélésre kell bemennem. Egy percig majd Második magánemberként tartalak fel, egy Igen. percet pedig akkor szá... szálljunk arra, hogy hogy Trócsányi Lászlóval az uniós vonatkozó jogi bizottság vajon a hazai belpolitika okán számol lefölnek meg neki? Is, is, is. Trócsént, trócsént látványosan megpróbálták kivégezni, ennyi történt. Az egy koncepciós eljárás volt, a valósághoz nem sok közöl van. Érdemtelenül történt vele az, ami történt? Igen, a legfelkészültebb emberek egyike volt nemcsak a kormányban, hanem lett volna az Európai Bizottságban, és anyanyelvű szinten beszél franciául, nagyon jól beszél angolul, az egyik legjobb alkotmányjogász közép-európában, ezt mindenki pontosan tudja, együtt dolgozott a velencei Bizottsággal, volt alkotmánybíró, én elfogult vagyok, mert nekem tanárom volt a Szegedi Egyetemen. Visszatetsz... És szerintem méltatlan, hogy egy politikai bosszulnak az áldozata. Visszatetsző-e a hazai ellenzék öröme? Igen, abszolút. Meg az is, ahogy fúrták. Köszön. Lábukat lejárták, hogy megbuktassak. Köszönöm Lábukat szépen. lejárták. Köszönöm, akkor elrabollak téged magánemberként, és köszönöm. köszönöm szépen. Én is köszönöm. 06148909999 és egy néhány percig, aztán felhívom Wintermantel Zsoltot. 06148909999 és 0636771161. Ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia La jános 14 éven aliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 06148909999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Jó jó reggelt! Ö, azt szerettem megkérdezni, hogy esetleg van -e információja arról, hogy az a Lázár által említett Grezenévi polgármester jelölt. Ennek van-e köze a 89-es apák és fiúk Közvetve azt hiszem, hogy igen. Igen. igen. Én is így sejtettem, úgyhogy köszönöm, hogy De hogy ez ő volt-e, vagy egy rokona, vagy rapja, ebben igen, engem. erre nem emlékszem. Tegnap előtt még tudtam, azért mondom, hogy tegnap előtt, mert én időnként szoktam olvasni ezt a hódmezővásárhelyi, tehát követem a hódmezővásárhelyi eseményeket, ha másért nem, akkor Lázár János miatt, és én erről olvastam. De azt tudom, hogy rokoni körben van, de hogy ő volt-e vagy sem, erre nem tudok válaszolni. Most valaki küldött egy sms -t. Igaza van az izének, az nem csak összetévesztettem, hogy kivel fog most következőben beszélni. Nem tudok rá válaszolni, Rokoni körben van. Várjál egy, egy pillanatra, van. megnézem. Jó, nagyon szépen köszönöm. Megnézem. Tehát 89 Nem, nem, nem, nem, ez az István beírom, apák és fiúk, nem, ez teljesen egyértelmű. Azt mondja Greza Ferenc. Tehát nem. Végj, uh -huh. rokon. Jó, rokon, de mondom, hogy mdf képviselő. Értem, értem, de, de nem ő. De hát jó. a dolog ez a lényege. Jó. Nem ő. Jó. Köszönöm, napozzunk. Köszönhet magának, hogy ezt a bécsi dolgot megemlítette, <laughs> mert azért élete végéig fényelheti magát a Lázár úr. A másik pedig a Lehetek nagyon cinikus? Nem parancsoljak. Ha már az ember politikai utasítást teljesít, még egyszer mondom, ha, akkor inkább Bécset mutassák be így, mint hogy így járjanak el Lászlóimrével. Én tudom, hogy ezek nem így összehasonlítható van. dolgok, de, így van, de van. ha engem tőlem egyszer valamit kérnének a párt, amit nem lehet visszautasítani, akkor azt mondanám, hogy én Bécsről mondanék valamit, és nem László Imréről. Így van. a még egy dolgot megemlítenék, szól a lázárulásos tevékenységiek között azért meg kell említeni ezt a több milliárdos hitelt, amit aztán az Orbán kormány egy egy írással lendulázott. Úgyhogy ezekre se lehet olyan nagyon büszke. Jó, figyelj, Kanyálom. én most ne, elnézést, mindenre nem volt mód, és most ne, nem szeretnék egy ilyen listát felállítani. Örülök, hogy fölvettem. 0614890999 és 083677161. Jó reggelt! 61489099 és 063677161 már nem sokáig. Ilyenkor nem tagadom, levezetek. És elnézést kérek Györgyevis Benedektől közben. Nulat és négy először. Jó reggelt. Jó reggelt, Horváth, Azért hát annyira örülök annak, hogy 2010. júliusában nálad a rádióban de jó lenne visszahallgatni, de nem tudom, hogy honnan, hogy én azt mondtam, hogy Lázár János vett kisztében a Magyarország miniszterelnök, és ezt most is tartom, és baromira örülök annak, hogy te nabracik mellett vele is tartod a kapcsolatot. Tartanám én a kapcsolatot a mostani miniszterelnökkel is. Jó régőt. Jó reggelt, egy kör egy menet, vagy mondhatok még valamit? Egy kör egy menet, jól mondja. 06367161 és 0614890999 másodszor. Jó reggelt. Jó reggelt. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy off topic, de uh, tegnap uh, moziba voltunk, megnéztük Roger, Roger Waters-nek van egy uh, Igen, ez a új filmje, filmje egy filmje, azt látta? Nem. Uh, hát, ez én mindig a hatása azt vagyok komolyan. Ez ilyen, ilyen túl, nem tudom, mindenféle Én voltam kétszer Pink Floyd koncerten, köszönöm szépen, moziba nem akarom megnézni. Ne, á, ez egészen másról szól, teljesen más. Ez... ez, ez uh, Egyrészt az emberi jogokról, egyrészt... Köszönöm, egyrészt én a Roger, a Roger, a Roger Woters ne tanítson ki emberi jogokról. 06148909999 és hat és senki többet. Mindezanáltal nem akarom elvitatni annak a jogát, hogy önnek tetszen a film és rajongjon Roger Wotersért. Bitka jó zenész, emberi jogi harcosként köszönöm szépen. Akkor már inkább a TASZ. Péter. Jó reggatlet! Elnézést a csúszásért a beszélgetést, a Városliget ZRT támogatja vonalban Gyorgia Benedek vezérigazgató. Én egyszer már kivívtam a hallgatóim egy részének az ellenérzését, amikor azt mondtam, hogy fantasztikus volt a népstadionban, és fantasztikus volt a momét látni, és amikor valaki... Abban számoltatott el, hogy de máshol nincsen, vagy nincs mindenhol. CT akkor azt mondtam neki, hogy ez igazda a kettőt egymástól mégiscsak szét kéne választani, és így adáson keresztül is mondanám, hogy utána megpróbáltam ugyan a dühömet levezetni rajta, úgyhogy kiszavasztasom a műsorból, de már a végén, amikor ez egyébként sikerült, mondtam, hogy természetesen bármikor betelefonálhat, mert egy demokrata vagyok, csak iszonyatosan fél B az agyamat. Uh, és ezt azért mondom, mert a Millennium háza gyönyörű, akkor is egyébként, hogyha emiatt ki kellett vágni fákat, akkor is, ha nem. És a kivágott fákat és most a Millennium házát nem feltétlenül akarom egy lapon említeni, bár volna ráigény. Szerintem akkor, amikor a liget egyik legrégebbi épületéről az meg a megújításáról beszélünk, ami ugye házaként nyitja meg a kapujit, Itt után, meg egy a Árul, Áruld el nekem, biztos tudnom kéne, de alig alsom. Ennek mi volt az eredeti neve? Tehát mi ennek a háznak a neve? Annak ez, egy műcsarnok. Műcsarnok. ez egy műcsarnok. Műcsarnoknak épült. Magyarul, Tehát amit ez... ma műcsarnoknak hívnak, akkor az a műcsarnok 2.0, mert ennek műcsarnok a neve. Így van, de pár év van a kettő között. Értem csak közben nem... millió neve van, ami eredetileg nem volt. Nem, ez eredetileg ugye az első államotszágos kiállításra épült Faferenc tervei alapján és műcsarnoknak, csak már amikor építették, akkor is kicsinek bizonyult ahhoz, hogy a műkincseket be tudja fogadni, úgyhogy gyakorlatilag most nem tudnám megmondani, de néhány évvel később, talán 5-6-7 évvel később elkezdték építeni a hősöktere mellett a most ismert műcsarnokot. És ez az épület innentől kezdve elég hány adott Jó, De a Keresne nevét, a, a mostani nevét azt kiadta ki neki. A Millennium Házát? Aha. A Millennium Házát ezt e, gyakorlatilag amióta a városkövet ZRT kezelésében van, azóta született meg ez a döntés, hogy ugyan Olofként csukja be a kapuit, de Millennium Házaként nyitja meg. döntötte azt el, vagy az pályázati kérdés volt, hogy ennek a hányattatott sorsú épületnek, aminek egyébként a legkülönböző funkciója vagy funkciótlansága volt, abban a Városligetben, ami majd egyszer készen lesz, és lesznek benne különböző épületek, különböző rendeltetési célal, szóval ez ott milyen rendeltetési célal működjön? Ez az döntés, ez szintén a kulturális kormányzatban született meg, és nyilván a Városliget ZRT feladata az, hogy ezt végrehajtsa. Ugye két olyan intézmény van, talán három az egész Városligetben, a szintén mellett épülő Magyar Zeneháza, Uh, ugye a Millennium háza illetve a Városligeti Színház is részben egészben ide kapcsolódik, aminek a funkcióját bármilyen úton, módon a Városligeti Színház esetében értelemszerűen csak a profilját um, meg kell tudni határozni a többi intézmény, is költözik valahonnan, tehát uh -huh. a Néprajzi Múzeumnál vagy a galériánál uh -huh. erre alapvetően nincsen szükség, mint ahogy a Magyar Innováció házánál felmerülhetne ez a kérdés, de ott tekintve, hogy a, a műszaki és közlekedési múzeum filiáliáról van szó, tehát az alapvetően a. a magyar műszaki és közlekedési múzeum gyűjteményére épült, tehát ott sincs ilyen identitási kérdés. Ez a kérdés, ez itt merül fel. Jó, szóval. ennek a jelentősége Isten igazából majd október második felében fog fölmerülni, különös tekintettel arra, hogy ez az első épület, ugye a Szépművészeti Múzeumot leszámítva, amiről az emberek pontosan tudják, hogy micsodatát, oda nem mennek az emberek kolbást venni, vagy ha kimegy megy át az elmebeteg. De aki majd meg fogja látogatni ezt az épületet, és bejárja, legyen az felnőtt vagy gyerek, gyerekkel vagy gyerek nélkül, ő valójában ennek a funkcionalitását másféleképpen fogja majd érzékelni, mint akkor, amikor kész lesz a liget. Ez egészen biztosan így van, és ez ugye a liget összes attrakciójára igaz ez az állítás, és ez egy fontos kérdés, amiről beszélünk. Tehát egy 99... Mert ez a Millennium egy kicsit, de nagyon picit, kvázi látogatóközpontként is működik. Hát, mint ahogy ott, már mint ami a Petri Lukács Ádám által prezentált teret mutatja, amely ugye, mint egy ilyen koncentrátumot ad a ligetről és környékéről. Most ebben a másodpercben igen, hiszen ugye egy időszaki kiállítással nyitott ki ez a ház. Az ez elkövetkező egy évben a liget történetét bemutató kiállítást uh -huh. nézheti meg mindenki és ezt követően majd egy a Budapest aranykorát bemutató a kor hangulatát megidéző uh, kiállítással fognak találkozni azok, akik permanensen változó kiállítások lesznek, tehát nem lesz benne állandó kiállítás? Uh, úgy tervezzük a dolgok jelenlegi állása szerint, hogy a Budapest aranykorát bemutató kiállítás, ez egy állandó kiállítás lesz. És abban a teremben lesz, ahol ez a mostani kiállítás abban van? Abban a teremben, ahol most van, aminek a központi eleme egy óriási makett, egy óriási terepasztal lesz, ami nagyjából Budapest belső részét, tehát a körúton belüli részt mutatja meg egészen homlokzati szinten uh, több mint négyezer ház uh, megkutatásra került a levéltárban, ennek a digitalizálása most már évek óta zajlik, hogy aztán 3D printerekkel ki lehessen nyomtatni, de nyilván egy makett az egyszer érdekes, vagy kétszer érdekes, hogyha valaki esetleg makett perverz, akkor elmegy háromszor megnézni, A létezik egyáltalán ilyen kifejezés. De, de nem, nem ez tudja hozzátenni az izgalmat, hanem azok a um, Virtual Reality, uh, Argumented Reality eszközök, amivel oda lehet menni, és a történetek, amiket el lehet mesélni. Ezen dolgoznak most egyébként a kollégáim, kőzerővel, most már több mint két éve, hogy a majd megnyiló állandó kiállítás attrakcióinál azokat a sztorikat el lehessen mesélni, ami a századfordulós Budapest kapcsán jellemző. Lesz egy-két, de, de azt meghagyom a beszélgetésünk végére, ha egyáltalán marad még rá idő, uh, Valamikor október 20 nem tudom, hanyadikától lesz ez majd mindenki által látogatható? Október 26-ától. Tehát most elkészült az épület is, és a kiállítás is. Ebben a másodpercben e, ugye a sajtó bevonásával megmutattuk mindenkinek. Most megindult a tesztüzem e, az elkövetkező időszakban, és 26-án fogjuk tudni a nagy közönség számára megnyitni a jelenlegi tervek alapján október 15-16-ától kezdve lehet már online, majd saját jegyet vásárolni erre. Mert hogy egyébként ez pénzbe kerül? Mert egyébként a kiállítás, a vezetett kiállítás megtekintése, az természetesen mint minden kulturális attrakció az egy minimális díjba fog kerülni. És aki nem akar vezetett izén részt venni, csak okay. úgy be akar menni? Ő pedig bemehet az épületbe, természetesen a kiállításhoz kiállítás az egy külön egységet alkot, de az épületbe, a kávézóba és az épület többi részébe ő bemehet. Ugye itt egy fontos filozófiai megközelítésről Igen. van szó, tehát ez az összes városligeti intézményre igaz. Tehát nekünk az az egyértelmű célunk, hogy azokat az intézményeket amelyeket megújítunk, vagy pedig újonnan létrehozunk, azokat a lehető legjobban demokratizáljuk, ami azt jelenti, hogy a lehető egy meghatározó részük, az bejárható uh -huh. legyen. Ha úgy tetszik, a park kiterjesztéseként értelmezzük. Ez így van a, a Magyar Zeneházánál hangsúlyosan, de a Néprajzi Múzeumnál is, ahol óriási közösségi terek jönnek létre, amelyek jegy nélkül látogathatóak. Az természetes, hogy a kiállítások adott helyzetben, mondom, mint mindenhol máshol, ezek a kulturális attrakciók, ezek belépőjegy ellenében lesznek. Értem, de most primitív leszek, és egyszerű, ami nem megy nekem nehezen, ha valaki pisilni akar oda menni, akkor ezek szerint azt ingyen teheti. Hiszen az Nagyon nincs jó a teszel, Nagyon jó kérdést teszel. Fölüzemeltetési részek mélységében vagyunk. Én azt gondolom, hogy a józan ész határáig ez valószínűleg így megy, de 12 darab mosdót, mellékhelységet építünk a ligetbe, Ebből ugye van, amit már átadtunk, úgyhogy ott is van egy minimális üzemeltetési tél jelenleg 100 forint ellenében átogathatóak ezek. El fognak menni a népek, ahogy ezt otthon mondták. Látni fogják a kiállítást, egyértelmű. Addigra működik már ott majd a ipari izé? Igen, igen. Tehát ez egy kávézókér. Ez, ez hogyan, le, le, hogyan lesz a nyitvatartása? Gyönyörű, uh, mi lenne, ami kávéház. Uh, az első időszakban egészen biztosan ennek egy uh, folyamatos nyitvatartása lesz, tehát... Um, reggeltől késő délutánig uh, nyitva lesz az egész ház. Ezt követően nyilván a téli időszakban egy csökkentett üzemmel fog tovább menni, és aztán a tavaszi időszakban nyitja ki megint a... Kapu. Nem azt szeretném tudni, hogy Fidesz közeli vagy nem Fidesz közeli, mert ez eszembe sincsen, de ennek az üzemeltetését kivégzi. Az étterem az egy nyilvános pályázaton került uh, kiírásra. A kávézó az, az egyben étterem is? Egy kávézó étterem, így van. Aha. így van, így van. Így van. Tehát euh, ami az első időszakban nyilván elsősorban... Ezt hanyod osztály vagy, ezt nem tudom. Osztálybesorolásokat nem végzünk a Városliget. É, de maga az étterem, az, gondolom, ott van a vendéglátóipart, az mégis osztály. Hát az első időszakban elsősorban egy kávézóként uh -huh. kell rá gondolni. Tehát uh -huh. itt, itt van egy nagyon izgalmas kérdés. Ez a Liget egyik legrégebbi épülete, és egyben a Liget közepén található. Uh -huh. Ahogy mi is beszélgettünk róla a bejáráson, ennek teljesen más ma a pozíciója, mint lesz akkor, amikor elkészül uh -huh. az egész uh -huh. Városliget. Akkor, amikor az impozáns néprajzi múzeum melletti mélygarázsba leparkolva uh, kell majd ide uh -huh. úgy, hogy az ember balkész a Magyar Zeneházát látja, és végül mégis úgy dönt, hogy jobbra forgul a Mireneumházához, az főleg egy kellemes tavaszi hétvégén egészen mást fog jelenteni, mint most az építési beruházások uh -huh. között, nehezen leparkolva mondjuk egy ködös novemberi kert délelőtt. Nyilván az a helyzet, hogy akár csak a pavilon kertből is tanulva és okulva, nem szerettük volna ezért az étteremnek mondjuk a kínálatát ennyire strict módon meghatározni, és azt mondani, hogy már pedig itt most holnaptól fine dining étteremnek uh -huh. kell működnie, mert ha holnaptól fine dining étteremnek kell működnie, akkor az megbukik. Tehát, ami Jó, csak akkor ilyet, menjünk, menjünk szépen az idő elé, nem szeretnék váltaszt lenni, de éppen abból adódóan, hogy részlegesen készülnek el objektumok éppen abból adódóan, hogy a Városligetnek az igénybevételét ez alapvetően befolyásolja, holnap vagy holnap után mit fogsz majd válaszolni a HVG és a Magyar Nemzet kérdésére, vagy a kukutyin, bludgyutyin, batyutyin nevezeti orgánum kérdésére, amely azt fogja mondani, hogy átmenetleg megszűnt itt, a vendéglátás, mert hogy egyébként olyan alacsony volt annak a forgalma, hogy a bérlő az a szerződés 654 per D pontjára hivatkozva, most fejből mondtam ezt a számot, azt mondta, hogy ő ebben nem él, mert ennél nagyobb forgalomra számított, ami egyébként lehetséges, hogy így lesz, és lehet, hogy az ellenkezője lesz. Pontosan ezért mondom, hogy egy olyan uh, szerződéses konstrukcióban állapodtunk meg, ami ezt dinamikusan nyitva hagyja. Tehát, hogyha az első időszakban alapvetően egy kávézóként tud üzemelni, ami alapvetően a kiállításra érkezők igényeit szolgálja ki, a tavaszi időszakban pedig alapvetően egy teraszfókuszú, a ö, vele szembe lévő királydomban a boldog gyermekeiket. Ö, kiengedő anyukák kedvelt bázisaként fog működni, akkor ez elméletileg képes rá, és abban az esetben, hogyha ez átalakul, és a fogyasztói igény az keresi, hogy itt ö, minőségi vendéglátással találkozzon, akkor ennek a háttere megvan teremtve. Tehát egy elég rugalmas megállapodást hoztunk össze, próbáljuk ezt az elkövetkező átmeneti időszakot is lekezelni aként, hogy mindenki, aki eljön megnézni a Milenium házát, az a számára legkedvesebb szolgáltatást kapja. Um, az ott lévő újságíróknak levetítettétek, tulajdonképpen akár bárki számára hozzáférhetővé válhatna, mert hogy érdemes, hogy milyen volt és milyen lett, mert hogy eredetleg milyen volt, arra valószínűleg már senki sem emlékszik, mert olyan életkorral az emberek sajnos ma már nem élnek, vagy még nem élnek, de aki ott volt, és én azon szerencsések vagy szerencsétlenek közé tartozom, aki akkori bejáráson is volt, maga a külső az nem változott, természetesen változott, mert rendbe lett hozva és fantasztikus látvány, de belül más, tehát kívül olyan, mint amilyen volt, vagy lenne, lett kell, lennie kellett volna, de az idő az megkoptatta, meg a nem tudom micsoda még, de belül e, egészen más lett, hiszen az az emeletes, zűrzavaros épületet, ami egyébként ez volt, aki azt látta, az itt most a szó fizikai értelmében nem ismer rá az épületre. Ez így van, ugye a Nagy Csaba és az Arikon csapata ő az eredeti faftervekhez nyúlt vissza, akkor, amikor az épület karakterét próbálta e, meghatározni, és amelyet aztán végül a város mint Ez kvázi ilyen egyterű volt? Mert tudom, hogy nem egyterű, de majdnem egyterű. Sokkal inkább emlékeztetett erre, a nagyvonalú térhasználatra, mint arra, amivé az évek uh -huh. során vált, amikor belekerült egy plusz emelet, amikor egészen nyomasztó terek jöttek létre, amikor egészen furcsa. Kicsi erkélyekről lehetett a szintén nagy térbe szólni. Ennek a háznak a szerkezete mindig olyan volt, hogy ennek két meghatározó nagy tere volt, ezt egyébként megtartottuk most is. Amiben ugye intenzívebben avatkoztunk be, az a ö, szuterén szint a föld alatti ö, része ennek az épületnek, mert az egy kiszolgáló egység volt, ahol gyakorlatilag a gépészeten kívül más nem volt megtalálható korábban, most ehhez képest itt egy korszerű műzeum, múzeumpedagógiai tér jött létre, illetve egyéb... Uh, az a nevezük konferenciateremnek, vagy nem tudom micsodának, ami az alaksorban van, annak uh, az alapvetően ki fogja majd igénybe venni, vagy az fogja igénybe venni, aki akarja? Az fogja igénybe venni, aki akarja. tehát a, a, Ez a elni házán... majd tőletekkel? Így van. A milleniumháza Házának az üzemeltetése az a Városliget ZRT kezében marad, ugye ez már része annak a 99 éves üzemeltetési feladatnak, aminek keretén belül majd a teljes kertet is a Városliget ZRT üzemelteti a jövőben, úgyhogy erre dedikált kollégák már évek óta készülnek, a ház technikustól, a gépészeken keresztül, a rendezvényi terek értékesítőjétől kezdve azon keresztül, aki az AV-technológiát rakja ebbe, ezek a kollégák, ezek elérhetőek most már folyamatosan kint is tartózkodnak a házban, úgyhogy igen, a Városliget ZRT-nél lehet ezekre az esetleges helyfoglalásokra bejelentkezni. Ennyi, Ugye, mi... hát, az az épület, épület, ahogy te is mondod, kívülről gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy visszanyerte régi, ha most pompályát. valaki előjönne azok közül, akik akkor éltek, akkor azt mondanák, hogy ez pont olyan, mint amilyen volt? Nem teljesen. Tehát van egy-két apró változás rajta, elsősorban mondjuk a tetőszerkezetnél. Oké, okay, rendben világító... van, de most nem volt a tetőszerkezetnél. Mert ugye a tetőszerkezet mennyiben más? A, egy világító tetőt kapott, tehát gyakorlatilag nagy üvegtáblák is kerültek a tetőbe pontosan azért, hogy a bent lévő terek azok megfelelő fényen rendelkezzenek, de egyébként ha... Ö, előjönne két-három generációról régebbről valaki, aki az akkori ligetben sétált és jól lakott mondjuk az egykori gundába, és a, amit akkor még Van Peticsnek hívtak, és elsétál ide a Mileneum házához, akkor elégedetten kóstolálna, hogy ez a ház ez gyakorlatilag teljesen ugyanazt az élményt adja, mint amikor... Ez Jó, amikor belülről hozzányúltak, az, annak azért van jelentősége, mert hogy ilyen bátran a belső terekhez, hát avval a szerint tudással amivel én rendelkezem, ilyen jellegű épületeknél ritkán szoktak nyúlni az, hogy ez mennyire jól mutat, azt tudom mondani, hogy funkcióját tekintve beváltja-e a hozzáfűzött reményeket, hát azt majd az idő fogja megmondani. Ezt nyilván az idő fogja megmondani. Itt ugye azért két feladatról beszélünk, és ezt e, szeretem is elmondani mindenhol. Hogy függetlenül attól, hogy ebben nyílik egy kiállítás, ami most egy időszaki, aztán majd egy állandó kiállítás, amit virtuális módon folyamatosan túlingolunk, hogyha úgy tetszik, hogy ebben van egy kávézó, ami lassan majd étteremé alakul, ami rendezvénytérként is tud funkcionálni az elkövetkező időszakban. Ha ebből semmi nem lenne, akkor is a Liget Budapest projekt feladata lenne ennek az épületnek az értékének, az építészeti és épített értékének a megóvása. Tehát ezt a házat akkor is azt gondolom, hogy fel kellett volna újítani, hogyha ez a nagy közönség számára az elkövetkező időszakban nem lenne nyitva és nem lenne elérhető, mint számos középület egyébként akár a városban, akár az országban. Lehetett volna ennek más funkciója is, de ahhoz, hogy itt fölmerült, az is, hogy akár az egész ligetnek legyen ez az üzemeltetési központja, az elmúlt időszakban számos ilyen kérdés futott végig, de összességében végig miniszteli biztos úr is, és, és a Városliget ZRT is határozottan amellett kardoskodott, amit aztán a kulturális kormányzat, a mindenkori kulturális kormányzat elfogadott, hogy ebbe valami olyan publikus funkciót kell tenni, ami mindenki számára elérhető, a tartalom is legyen izgalmas, de megismerhető az épület, és az épületen keresztül egy, egy a ligetnek egy az építős. utolsó kérdés, nem mintha nem tudnék még erről beszélni, mert tudnék, de ugye azt mondtam, hogy a végére hagyok néhány det, abból most egyet fogok előhozni. ugye? Van olyan, aki már hozzászól, miközben nem volt ott, de azt gondolja, hogy azok a rendelkezésre álló adatok, ami alapján ő a kérdéseit vagy a véleményét felveti, azok helytállóak, és csak azért mondom, mert akit idézni fogok a számomra egy mérvadó figura, akkor, amikor mi ott voltunk, nem volt ott, és valószínűleg az mt ből és a 444.hu tájékoztatásából informálódott, és ezt neki kell tudni eldönteni, hogy ez elége vagy sem, és nyilvánvaló, hogy nem a házról, mert arról viszonylag keveset lehet tudni, de a kiállításról beszél, e a személy az pedig Rényi András, aki azt mondja, hogy aki ezt a történelemhamisító ízlá, ízlésficamot jó pénzért megtervezte, alig ha tudhatta, hogy Rusnya a dizájnja, mire nyilvánosságra kerül kegyeletet is fog sérteni. adózzunk a most elhúnyt Rajk László azzal, hogy melejét az eredeti, az igazi történelmi hátteret. Ez ugye a Petri Lukács Ádám által, mint kurátor által létrehozott térnek a kritikája, amihez Artner Sziszó annyi kommentárt fűz, aki ezt a történelmhamisító ízlészfűtamot jó pénzért megtervezte, alika tudhatta, hogy idézi Rényi Andrást. Az elborzató, az, elborzat... az elborzasztó itt, ez a mindenhonnan feltörő hamisítás, a direkt hamisítás tudatában is céljával a virtuális valóság ilyen propagandista tudatú teremtése. Ez a Simulacrum, ahogy Petőz György mondta, ez korunk igazi drámája tényleg itt van az új 70-es évek. Nehéz ezt kommentálni mindenféle szempontból. Én egészen véletlenül ezt a komment láttam a Facebookon, és nagyon határozottan meg kell, hogy védjem a kiállítás kurátorát, Petri Lukács Ádámot, aki összeállította, ugyanis itt egy teljesen méltatlan vita folyik. A az általad is említett orgánum egy olyan képet közölt a kiállításról, ami a műcsarnoknak a homlokzatát mutatja be, ami az egyik markáns eleme ennek a kiállításnak. Elsősorban azért, mert Nagy Imre és Merti tercseinak újra temetése, ugye a 89-es események mindenki számára ismertek, és a műsor keretei rövidek, ahhoz, hogy most elmélyedjünk egy nagyon fontos szimbolikus e, eseményé nőtte ki magát, ami közvetve vagy közvetlenül köthető a városligethez. Ezért ezt az eseményt idézzük meg többek között, sok másik esemény mellett itt e, a kiállításon. Egy hófehér műcsarnokot lehet látni, ami valóban a fotó alapján, mintha nem lenne azonos azzal az egyébként 89-ben e, elkészített. E, ugye fekete leplekkel, Igen. burkolt, mindenki előtt ott van, hogy mi volt annak ennek a szimbóluma, a koporsókkal, mindenne az egész műcsarnoknak a, a felöltöztetése, mert hogy ez egy videó mapping formájába kerül rávetítésre. Tehát ha valaki eljön a kiállításra, és nem egy darab kép alapján ítéli meg, és ott áll a kezében azzal a, a tablettel, nézi a kiállítást, a vezetett kiállításon megy akkor egyszer csak azt látja, hogy fölvillan a vetítő a háta mögött, és pontosan azt a műcsarnok homlokzatot látja, ami akkor és ott megtörtént. Tehát történelemhamisítást kiáltani, és az egész uh, kiállítás koncepcióját kétségbe vonni, és egyébként személyeskedő támadásnak kitenni magát a kurátort, amiben egyébként behozni az ő édesapját és az egész történetet, ez valami olyan feszültség, ami bőven túlmutat a Városliget. Jó, maradjunk abban, hogy akik majd kritikát mondanak, vagy tetszik nekik, azok, ha az október második felében e, rendelkezésükre álló teret megnézik, és utána mondják el a kritikát, akkor azt nagyobb mértékben fogjuk tudni érdemben megvitatni, mint akkor, amikor fényképek alapján és MTI közlemények alapján e, és a 444.hu kiragadott részletei alapján mondják, függetle attól, hogy akkor fenntartják-e mindazt, amit most mondanak, vagy sem. Nekem azok a dicséretek, amik azután érkeznek, hogy valaki látta a házat, tudnak igazán jól esni, akik az én LinkedIn posztom alapján dicséri, az nyilván kellemes érzés, de eh, majd akkor lesz igazán őszinte, hogyha ott jártak, és Jó, eh, maguk is így gondolják, és pontosan ugyanígy vagyok a kritikákkal kapcsolatban is, hogyha valaki saját maga látta, és az az élménye támad, hogy ez nem az, amit ő szeretne, akkor természetesen van miről diskurálni, és az is lehet egy valid mélemény. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást akkor a jövő héten folytatjuk. Így fog történni. Köszönöm szépen. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást teszem hozzá. Györgyev benedeket hallották a Város Legyezérté vezérigazgatóját, a beszélgetés a Város Legyezérté támogatta. 0614890999 és 063677161. Most lopjuk Winterbontte Zsolt idejét, de aztán lopjuk majd Ogiatila idejét is, én pedig rájöttem arra, hogy a mai ebédre nem az uszodából fogok érkezni, hanem otthonról, és az összes egyéb műveletet, amit az uszodában szerettem volna elvégezni, fogmosás, fürdés, ami kimaradt az életemből, mert ugyan háromnyednékkor keltem, de nem volt rá idő, azt mind otthonomban fogom elvégezni. 061 -489 -099 és 063677 ha van bárkinek bármilyen. And take you higher and higher. See, we are the giving world. We are responsible. We're not about to break. It's just the state of play. It's just the state of play. This is the revolution coming with the giving world. No need to wait for your appointments is made. Up. No need to ask for help. It's in the love we breathe. that's an new design of és 0636771, 1, 1, 6, 1. figyelek ha van mire Lázár János, Gyorgy Benedek, majd jön Winter Mantel Zsolt és Ugi Attila. De természetesen önöknek is lehet nevük, hogyha bemutatkoznak és telefonálnak. 0614890999 és 06 korlátozott ideig figyelek, ha van mire. Elnézést, futás közel vagyok. Tehát én nem szeretnék elcsábulni Lázár János szép szavai által. Mert ezt az embert Budapesten is legnagyobb ellenségének tartom. Az, hogy a fővárosi közlekedés, az utak, az autópályák, a vasutak ilyen állapotban vannak, az annak köszönhető, hogy Lázár János miniszterelősséget vezető miniszter az összes fejlesztési forrás idétre vitte. Hát az a három millió ember, a kétszer Budapesten és környéken annak a levét vissza, amit akkor ő személyesen végrehajtott és végrehajtatott. Úgyhogy én nem osztom Horváth Péter véleményében, mert mi szerint nagyon szeretném miniszterelnökként látni. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Ha a matematika lenne, egy-egy lenne, de nem matematika. 061489099 és 0 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. senki többet A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Le? Tegnap terepbejárásunk voltunk, mert hogy ön volt olyan szíves és beültetett az autójába, és a saját pénzén elvitt engem ide és oda. Én nagyon keveset aludtam, eddig viszonylag összeszedett voltam, ezt igyekszem megtartani, beleértve, hogy időben mindjárt felcseréltem, nagyon jól írta, tehát nem, nem 8.4-kor, hanem 8.30-kor, igaz, hogy most már 8.40-ban legyen szíves elmondani mindazt, hogy mi merre jártunk, mert szép dolgokat láttam. Um, először, majd egysünk szót az erdőről is, de én először arról a parkról beszélnék, talán Park, Szilaspark a neve, ahol a legkülönbözőbb objektumok vannak, de azon belül is mi egy bicikli, és nem csak bicikli pályán jártunk, mert az Gördeszkő és a legkülönbözőbb pálya, ahol éppen nagyon sokan nem voltak, de amely tökéletesen alkalmas arra, hogy ez a World Game, Urban World Game, ami legutóbb volt a KKBK szervezésében, az a hazai ifjúság és nem ifjúság számára a Szilasparkban már ami a tereptárgyakat illeti felelhető legyen. Ez mi? Egyrészt köszönöm szépen, hogy elfogadta, a meg kíváncát Nagyon valóban. Nagyon szívesen. nem árt, hogyha az ember befolyásolja a valóságban, időnként van igény az ellenkezőjére is. Igen. Tehát ugye magáról a Szilas Pataki beruházásról, Szilaspatak menti beruházásról annyit kell tudni, hogy ugye, tulajdonképpen úgy mondjuk, hogy Újpestet és Újpest részét képezőt, de külön névvel rendelkező település részét káposztás megjárt a Szilaspatak választja választja ketté, É, és ezen a területen, ami a Szilaspatak és a, és az Óceánárok utca között feküdt el, vagy terült el. Ez az önmagában egy... szép, hogy Újpesten van egy Óceánárok utca, nem? Tehát ebben van valami elképesztő. Csak úgy hirtelen megütötte a füvelmet. Igen? Igen, igen, igen, egy ilyen több mint 6 hektáros terület, amelyet a Spatelet utca hozta ugye a kereti, meg a nyugati része. Ez tulajdonképpen egy, egy ilyen sítes, még a lakótelepépítésénél felvonulási területként használt gazos dzsindzsás terület volt, amelyet 2010 után elkezdtünk több ütemben fejleszteni. Először ugye a keletre eső Szilas Családi Parkot készítettük el, amelyben gyerekeknek Krebsz Park, vizes játszótér, pingpongasztalok kosárpálya, tengózásra vagy teniszre alkalmas e, pályák vannak, illetve ilyen piknikező terület is van, egy nagy szabadtéri kutyafuttató, e, amelynek a közepén van elkerített kutyafuttató is, de azok a gazdák, akik jól aportírozzák a kutyájukat, azok, azok elengedhetik ott teljesen jogszerűen azon a területen. És a másik oldalon kezdtük el pár évvel ezelőtt a Szilas Aktív Parkot építeni, amelyben már korábban megépítettük a négy évszakos sídombot, sípáját. Amely... Ott rengetegen voltak. Igen, igen, igen. Hát ugye mindenre, a, a, amiről majd most fogok beszélni, minden iskolákból a... viszik, vagy ez külön így, óra, így van, micsoda? így van, Így van, Újpest önkormányzata biztosítja azon iskolák számára, akik élni szeretnének ezzel a programmal, és én úgy tudom, hogy majd, hogy nem kivétel nélkül Valami nagyon élni. nagy hegyet ne képzeljenek el, de végül is arra, hogy alapdolgokat el lehessen sajátítani, arra alkalmasnak tűnik. Ez pontosan arról szól, hogy a kisiskolásokat tornaóra keretében szervezett módon megtanítsák a, a síelésnek az alapjai. Most azok a gyerekek valószínűleg unatkoznak, akik profi műlesik lók, Hát azok sem mennek oda <gül> igen, igen, vagy segítenek a társadalék. Jó, is, az e, az azt kérdezett ezzel kapcsolatban, mert ott ugye nem voltunk, hanem beje voltunk. Ott egyébként ezen a területen olyan facilitás, hogy az ember átöltözik, öltöző, olyan létezik, vagy olyan nincs? A, ott természetesen ott van egy ilyen kiszolgáló épület, amelyben az oktatáshoz szükséges valamennyi felszerelést maga az üzemeltető biztosítja tehát a gyermekek elég, ha odaérkeznek nyilván megfelelő ruházatban télen, meleg futban, nyáron pedig rövidújúban, de az összes eszközt azt, azt ott helyben biztosítják és ez hány éve van már? Ezt akkor építettük, amikor itt a, a Halasi Oliver városi úszadát építettük, és a kitermelt földet hoztuk át, mm -hmm. egy ilyen 150-200 méterről, azért a jegyében, és ott építettük meg úgymond ezt a dombotot. Voltak már ilyen kezdemények, kisebb kupacok, nagyobb... most de ezt emeltük meg, és ebből építettünk egy ilyen... Az akadálypálya, ami ott van, az szintén korábban létesült, mint az, ahol, amit mi bejártunk. Hát nem tudom, minek nevezzem azt, ahol így csimpaszkodni lehet, meg nem ja, igen, igen, igen, igen, és akkor ma nem vagyok a, a szabad embere. Szabad. Igen, hogy a, hogy, a, hogy a, a, a, és az ebben a szilas aktív parkban, ugye a múlt hétvégén adtuk át, nyitottuk meg a multisportbázist, erről majd bővebben fogok beszélni, és egy harmadik rész az, ami 024-ben e, e, szabadon használható terepfutópálya és ilyen önsúlyos kondi eszközök vannak, és a multisportbázis az pedig az elkerültek területen, szakmai üzemeltető által működtetett sportbázis, ahol terepfutás, terepkerék. Magyarul van olyan, területen... része, amely, eh, nélkül, olyan része, amely időkorlát nélkül, és van olyan része, ami időkorláttal. Hát abban a tekintetben mindenképpen időkorláttal, mert hogy az, az a rész, ami el van kerítve, az, az, az nem játszótér és az nem játék. Tehát ott arra a területre az eszközöket és a, a különböző berendezéseknek a használata az 12 év alatt uh, szülői felügyelettel és a fölött is felelősségvállalási nyilatkozattal. van itt, helyben olyan, kell tenni az ottani az személy helyben, személy helyben így van, ennek egy kialakult rendszere lesz, hát most ugye próba üzem, próba időszak uh, van, de ez alatt az idő alatt is, akik Nagy ennek a Nagyjából szereleti... tudja, hogy ez hánytól hányig fog terjedni majd időben? Hát ha én jól emlékszem az előzetes beszélgetésekre, akkor ez reggel 6 vagy 7 órától este 9-10-ig ez lehet. Ehhez tudni kell, a... hogy ott van világítás. Természetesen az egész területen ledes, korszerű világítás van, de mindenféleképpen fontos tudni azt, hogy ez nem egy, nem egy, nem egy játszótér lesznek a későbbiekben, szervezett, felügyelt, oktatások, képzések azok számára, akik ezt igénybe akarják venni. Mondom, most a kialakítása úgymond a belakásra történik pénzét, a vagy Pénzét vagy, vagy ingyen vehető igénybe? Lesznek olyan időszakok, amelyek ingyenesek. Most a próbaidőszak alatt minden végig ingyenes. Ez jelen pillanatban egy-másfél hónapra tervezik. Addig gondolják úgy, hogy nagyjából ezt be lehet úgy lakni, üzemelni, kipróbálni a a működési folyamatokat, ha szükséges, akkor ez a próba időszak meg lesz hosszabbítva. Utána pedig minden nap lesz ingyenes időszak, amikor használható, és lesznek olyanok, amikor edzések, vagy pedig szervezett oktatások lesznek, amelyekként fizetés ellenében lehet részt venni és egyébként maga Ön, ön egy nagyon kritikusan mondtam, miközben én egyáltalán nem ismerem Budapestet e tekintetben, hogy ennél van korszerű park is, olyan jellegű, mint amilyen ez nagyjából, ha tudja, hány lehet Budapesten. Ja, nem, nem, ilyen, ilyen összetett park nincsen, én arról a, a, a freestyle free pályáról jó, beszéltem. Nem. Nem, nem tudom, azt tudom, hogy Dunakeszin, az mondjuk nem Budapest, van egy ennél talán nagyobb... Ma, de... magyarul ez, a, ez az izé, ahol én voltam, ez kiszolgálja az Újpest igényeket, de nagy valószínűséggel máshonnan is fognak majd idejönni. Akik ehhez értenek... Értem, én értem, csak hogy nem, nem kérnek meg meg lakcímkártyát... <laughs> Ne, ne, ne, az ingyenes időszakban újpesti lakszimkártya kell, ha jól tudom, de mondom, ezek, ezek kialakítás alatt vannak. De akik hozzáértenek, azt mondják, hogy azért, és ezt hozzáértő, hogy mondjam, versenyszerűen is sportolók azt mondják, hogy akár a terep, gerékpár, eszközök, pályák, ott van egy ilyen nagy híd, amire föltekerni is azért, hogy mondjam, megfelelő előkészettség és kondíció fizikum kell, hogy, hogy, hogy azért ez a, ez a pálya azon túl, hogy az újpesti kezdő közönség is jól tudja használni, fejlődési lehetőséget ad az aktív sportolók számára is. Aztán átmentünk ahova? Még miretően, mi rossz mondom. És utána átjöttünk a Szilágyi, más nevén utcai sportbázisra, ahol Hát egyrészt megtekintettük azokat a fejlesztéseket. Ez a sportbázis, amelyek... úgy képzeljék el az emberek, hogy ez baromi nagy, nem területét tekintve. Hát igen, ez körülbelül 10 hektáros terület. Ezen van 6 nagyméretű focipálya, amelyben van természetes füves és műfüves. Van egy 30x60-as méretű pálya. Ezen a területen található a korábban is régebben is működő uta tornacsarnok, ahol a tornászpalánták nevelkednek, illetve az atlétikai bázis. És megnéztük éppen, ahogy a futókörnek a felújítása, újjáépítése zajlik, a futófolyosónak a meghosszabbítása, épül a, az edző jégpálya, épül egy hat. hat a helyiséges öltözőépület, amely ugye a szabadtéri pályán kiszolgálásához épülés, van egy olyan kis, multi, kis csarnok, amelyben 20-40 es szabvány méretű lapbe pálya van, ebben nézőtér nincsen, és elmentünk a múlti csarnokba, abba konkrétan bele is, amely már most már teljesen készen van a elektronikus hangosítóban benedezéseket tettéképpen. Ez a izé, ahol, ahol mi voltunk, ez valójában kész mikor lesz, és azért nem emelem ki ebből az atlétikai pályát, mert ki tudja, hogy a távolban, ahol én nem jártam, ott szintén milyen fejlesztés folyik még? Hát, hogy a maga az épület, amiben jártunk, az kész van. Az, annak kész a van. Bevétel, az hogy ez a pálya, mikor lesz, szerintem soha nem lesz kész, mert aki ismer minket, az tudja, hogy ha valamit már a befejeztés közelében van, vagy, vagy, vagy befejeztük, akkor mindig vannak újabb ötleténk. Nyilván a területnek van egy korlátja, e, és ide több épületet már valószínűleg nem akarunk e, betenni, de, de akár a szabadtéri, akár a dobópályáknak a felújítása az mindig e, igényel. Ki az, fajta. aki ugye, az kiderül, hogy az önkormányzati terület, de más a hasznosítója, vagy nem tudom micsodája, az ki? Az önkormányzat a tulajdonosa és vagyonkezelésbe adtuk az úténak, ugye az új 1885 óta működő Magyarország három legsikeresebb egyesületébe tartozó úténak, aki a saját utánpótlását, illetve a látványcsapatsportágokban, amelyet ide lehet hozni nyilván, és az utét Aha, e az tekintetben nem kell összetéveszteni a belga által üzemeltetett vagy izéltetett foci csapattal? Így, így, így, így van, ugye a, a profilabdarúgást, erről sokszor beszéltünk már, a sporttörvény szerint külön gazdasági társaságoknak kell működtetnie, ez az Újpest esetében egy külföldi tulajdonos. Jó, ami a vagyonkezelést illeti ott valójában, milyen jogosultsága és kötelezettsége van ennek az útének? Tehát ez az út, ahol mi voltunk, ez Igen? kinek a rendelkezésére áll? Tehát ki mindenki veheti igénybe azokat a facilitásokat, amelyek ott vannak szolgáltatásokat? Hát ugye a vagyonkezelői jog az kvázi, majd, hogy nem bizonyos korlátozásokkal, bár nem én vagyok a jogász, az majdnem tulajdon. Ként, tulajdonaként tudja kezelni, tehát az ő kötelesség, az üzemeltetés, a pentartás, a karbantartás, minden egyéb. Nagyjából ő határozhatja meg ezeknek az igénybevételét. Azokkal a korlátokkal, hogy ezen a területen például az említett focipályák, vagy akár a, akár a röplabda, a standröplabda pálya, amit nem is említettem, azokat is meg fogjuk építeni, miután itt a nagy munkák Uh, ahol TAO finanszírozás keretében valósul meg valamilyen beruházás, vagy például a Budapest pályaépítési program keretében, ott a Budapest pályaépítési program keretében például mindenféleképpen csak és kizárólag eh, amatőr eh, csapatok számára lehet biztosítani helyet, vagy ahol TAO finanszírozás van, ott pedig azt hiszem 15-25 százalékban, közösségi hozzáférést kell biztosítani. Ezeket természetesen az UTE illetve az önkormányokat. Jó, adat. abban az épp el, mi voltunk, a speciál nem ilyen, mert az hivatásosra pladázók szávára van tartva. Mi multicsaronak hívjuk, de az UTE, a, a vagyonkezelés között, és a saját működési rendszerében a röplabda szakosztálynak de adta oda, Ott úgy ugye arról volt, hogy röplabda és futcál, ez a kettő volt emlékezőt. Igen, tehát szerint. a röplabda lesz úgymond a, a, a gazdája, tehát a röplabda szakosztály lesz a gazdája annak a múlti csarnoknak, de adottságait tekintve a futcál is helyet fog tudni Ők eddig rendszeri. hol edzettek? Hát ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, mert hogy Újpesten van az uténak is egy futszál szakosztálya, és van egy külön Újpest Futcá klub néven működő, mind a kettőnek a reményeim szerint helyet fog tudni adni ez az épület. A rész részben az én legjobb tudomásom szerint Budokalászon, illetve Angyalföldön voltak a... A Amit én láttam, az egy nagyon jó kiállítású épület, amelynek a hasznosítása úgy is működik, mint röplabda vagy focélpálya, és akkor egyben van a terem, és van egy ilyen kvázi függönyjel, de természetesen ne függönyt képzeljenek, egy olyan térelválasztási lehetőség, hogy három önálló pálya jöjjön létre, ahol edzéseket lehet tartani párhuzamosan. Igen, igen, igen, ez szóval a három részre szekcionálhatóan. A, a terem, ugye itt a beszélgető során velünk volt a klubigazgató, illetve a szakosztály vezető asszonya, aki elmondta, hogy a röglabda utánpótlásban 200 körüli gyerek van, plusz a nagy csapat. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy egy időben meg kell tudni oldani, hogy három csapat is tudjon készülni edzeni Erre ez a terem tökéletesen alkalmas. És hasonlóan, mint ami az abban van részint van egy tribűn az önálló, és van egy ilyen kiúzható mobil izé, elnézés a túl sok izé mondok, amely lehetővé teszi 400 fő, 700 embernek a számára, hogy ott egyébként, ha sportesemény van, akkor néző lehessen. Igen, igen, igen. A maga a fix lelátóhoz körülbelül Éh. 400 fő, 380 400 nem tudom pontosan, és amennyiben nagy nézőszámra számítanak, mondjuk egy röplabda bajnoki mérkőzésen, akkor a főlelátóval szemközti oldalon három lépcsőben kihúzható mobillelátó van, amivel még plusz eh, olyan körülbelül 300 ember tud helyet foglalni. Nagyon remélem, hogy egyébként minél többször lesz ebbe a telt ház Most ugye albérletben van a Röplapda eh, csapat, eh, a egyre úton lévő Tungfram eh, ott egy teltház az olyan 250 -en max. 300 embert jelentett. Úgyhogy... De felvetődött ennek egyéb irányú hasznosítása is, amihez iszonyatosan nehéz védő henger van, amit megmozdítani nem könnyű, de majd aki ennek a kezelését kell, hogy végezze, az el fogja tudni valamilyen módon végezni, mert ugye ennek ugye speciális talajfelszíne, vagy nem tudom milyen borítása Igen, van. Sport, sportpadló, egy nagyon jó minőségű sportparló Ami, Amit tán... ha lefednek, akkor felvetődött az a kérdés, hogy esetleg koncert, vagy más célra lehese használni? Igen, magának a beruházásnak része volt. Um, ahol, vagy meséltek róla, ami arról szólt, hogy magát a gyepet kimélendő egy fantasztikus egy ilyen rendszer jön majd létre, amely úgy áll lábakon, hogy a lábak sem teszik tönkre a füvet, és ezzel kapcsolatban elmeséltek, hogy ugye több irányú hasznosítás van Lengyelországban, már nem tudom melyik stadionban, hogy nyolcszor cserélnek gyepet, ezt a próhászkának mondom, aki nagy szakértője ennek mert hogy minden egyes esemény után lecserélik a, a gyepet, legyen a sportesemény vagy koncert, nálunk ezzel szemben ott egyszer, egyszeri fű van, vagy nem tudom, hogyan kell ezt mondani, és egy olyan borítás, amely a füvet védi, hogyha netán ott valamilyen egyéb irányú rendezvény lenne, itt fű természetesen nem terem, a szószoros értelmében, viszont van egy olyan borítás, ami az eredeti borítástnak a védelme videlmit szolgálja, és akkor a sportolók nem fognak káromkodni, azt követően hogy ott van, hogy koncert lesz. Igen, igen, igen. Nagy, nagy várakozásokat tekintünk a csarnok elé. A használatba vételi eljárás zajlik. Nagyon szeretnénk, hogyha október 17-én az első hazai bajnoki röplapda mérkőzést már itt tudnánk tartani. Hát ugye most a hatóságok kezei között vagyunk. Uh, szükségszerű elmondani azt, hogy itt elvileg lehetett volna egy beszélgetés az Adi uh, telke kapcsán uh, már azt követően, hogy déli Tibor önként és dalolva kivonult a megszólalók közül egy telefonos vita, vagy a Vájé Nagy Vilmos által gerjesztett vitából okulva, vagy nem tudom erre mi a megfelelő kifejezés, hogy szerintem Bariú Lászlónak az, az képviselőnek felajánlottam annak a lehetőségét, hogy e, itt egyébként egy beszélgetés jöjjel létre, miután azonban az önök közötti viszony és hang nem, nem tökéletesen rendezett, és akkor nagyon elegánsan fejeztem ki magam, az a kívánsága önnek, hogy előtte tisztázzák ezeket a viszonyokat úri embereknek megfelelően, és azt követő legyen vita, azt a maga úriember módján barjulászó elhárította, tehát nem szeretnék rá semmilyen dehonestáló dolgot mondani, de amit ön szeretett volna tőle kapni, arra ő azt mondta, hogy ő nem adósa önnek. Így ez a vita, vagy illetve ez a beszélgetés elmarad, és nagy valószínűséggel a közeljövőben sem jön létre. Ezt csak azért mondom, hogyha valaki emlékezne arra, hogy én tettem egy ilyen ígéretet, nem volt elfelejtve, de ezen okból ez nem fog létrejönni. Ezt jól mondtam. Azt hiszem, igen. <gül> Aztán azon gondolkodom, hogy még milyen jellegű kötelezettségem van. Volt egy harmadik tereptárgy, amit körbejártunk, de abban nem mentünk be, ami ugye ennek az IJÁZ központnak, létesítendő IJÁZ központnak a a, a kapcsán merült fel, ez pedig a farkaserdő volt, ahol ön egyébként azt mesélt, hogy magát a projektet is veszélyezteti az, hogy ott egy olyan eseményt akarnak tartani, eh, amely eseménynek van egy időpontja. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez a pálya egyébként létre fog jönni, hogyha a malmok túlságosan lassan őrülnek, de körbejártuk azt a farkaserdőt, amivel kapcsolatban ezek a hírek elterjedtek. Igen, igen, bár, bár számomra újkas polgármestereként sokkal fontosabb az, a része ebből nem, nem lebecsülem egy ilyen központnak a jelentőségét, hogyha nemzetközi versenyen e, megrendezésére is alkalmas lehet, e, hogy e, ugye azt azért most már az elmúlt beszélgetések során sikerült tisztázni, hogy itt a két hektár terület, ahol a szabadtéri, szabadtéri akadályi ilyászpályák vannak, az nem egy tarvágás, ahogy itt a a, az ellenzék ezt e, nagyon szerette hangoztatni, hanem jogi procedúráról van szó, ahhoz, hogy valahol a szabadtéri ilyen pályát, terepp, pályát lehessen e, telepíteni, ahhoz jogilag, jogilag még egyszer mondom, nem e, ráncfűrésztel ki kell vonni az erdőbesorolás arról a területet, és ezért az erdőhatóság cserébe előírta, hogy ennek a területnek a háromszorosát, tehát 6 hektárnyi, területet vonjanak be erdőkezelés alány. Megmutattam, hogy melyik az a terület, hogy a lennének, illetve távolról megmutattam, hogy hol van az a terület, ahol kijelöltik a 6 hektárt. De mivel ez a döntés a fővárosi közgyűlésben nem született meg, ugye a főpolgármester helyettes úr visszavont az előterjesztést a kialakult hiszi, miatt, jelen pillanatban most úgy tűnik, tehát a jelen állás szerint se ilyen szpálya nem lesz, sem pedig háromszor akkora erdő. Távolról, zeg... és tegyük hozzá, mert ennek központi jelentősége van, sikerült látnom a fiát is. Tehát azért ez egy fontos, igen, a... ezt, hát a... Az, az hát élet az, az már, igen igen igen. igen, igen, igen. Mert hogy a, a, a, a Szilas Parknak a, a, a szabadtéri részén, már, már nem a kerítéssel kerül a határolt részén, Éppen nem volt kint az osztályában, mi meg pont akkor lámpánál, de... ugye az összes beszélgetésnél ez szükséges elmondani, volt, ahol ellenzéki jelöltel beszéltem, a negyedik kérlet rövid ideig ilyen volt, ugye a mi beszélgetéseink nagyjából annyi ideig tartanak, ameddig vagy a mi szerződése ki nem megy, és ez abban az esetben van, ha ön nyeri a polgármester választás, amennyiben nem ön lenne a nép által választott polgármester, akkor ez valamikor a stafétabbot átadása környékén szűnik meg, mert hogy a kialakult helyzetből adódóan, miközben én Újpestet szolgáltam és nem önt, független attól lett volna igény, hogy ezt másféleképpen értelmezzék. A kialakult helyzet okán fel sem merül az, hogy én az ilyen módon kapcsolatba kerüljek, vagy kapcsolatot tartsak. Újpest névének kívánom a legjobbakat, de ezt szükségesnek találtam a részleteket illetően. Igen, igen, igen. bár én azt gondolom, hogy ebben a műsorban, aki, aki ezt az elmúlt négy és fél öt évben hallgatta, vagy nyomon követte, azért láthatta, hogy itt nem kerülgettük az adott esetben kényesebbnek tűnő témákat, vagy ha valaki betelefonáltal, az szerintem én ezt én, nem gondolom, tudok, de én gondoltam, hogy ez szükséges. A, igen, igen, igen. Nyilván. Mi már rég nem leszünk, én hamarabb nem leszek, Újpest még mindig lesz. Tehát, én nagyon-nagyon nagyon bízom benne, és abban is nagyon bízok, hogy az újpesti polgárok azt az elmúlt időszakot, amit itt a csapatom által irányítva eltöltöttünk közösen, azok a közösen meghatározott célok, irányok és elvégzett munka, az folytatódni fog, hogy 13-án végre újra eljön, a, vagy 14-én újra eljön a, a, a békés, vagy folytatódik a békés fejlődés. Ez a mostani kampányzai, illetve üdület, ami, ami van, a hazugságok áradata, az, az talán megszűnik, és és nyugodtabb ö, körülmények között ki fog tudni terülni, mint Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Viszonthallásra önök Vintermontel Zsoltot hallották Újpesti polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Néhány perc zene és Janugi Atila. A zene azt mutatja, vagy arra alkalmas, hogyha önök bármit akarnak mondani, elmondhassák. 0614890999 és 063671161. Szolgálati közleményként szeretném elmondani, hogy hétfő 8 órától Csepeli Györgyel fogok beszélgetni, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. A beszélgetésünknek lesz központi témája is, amit én adtam, ez pedig így szól, hogy a NER teremthete új norma rendszert. Beszéltem a Mohácsi polgármesterjelöltel, és vele a beszélgetés, ha létrejön, csütörtökön lesz fél nyolc és 8 óra között. Jó reggelt. Jó regget kívánok, Nagy Attila vagyok, újpesti polgár, és a minden a polgármester szerettem volna kértést intézni. Jövő héten lehetséges, jövő héten ugyanebben az időben. Jövő én ki is vonulok a kérdezők közül, a mokusok és nem mókusok elé vetem a polgármestert, fél kilenc és kilenc között kérdezhetik, és ez valamennyi polgármesterre és polgármester jelöltre vonatkozik. Tehát hétfő nyolctól Csepeli Gyögy, Csütörtökön pedig fél nyolctól a Mohácsi polgármester jelölt ma úgy tűnik, hogy akkor rendelkezésre áll további egyeztetésre hét fönn kerül sor. Teszem hozzá minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Én nagyon élvezem ezt a frontsebészetet, ami van, csak egyre jobban fáradok. Jó reggelt! Jó reggelt! És, és semmi kinézmus nincs, mert nem komolyan. Le, nem tudom, ahogy Gyurgyervics Benedezt tud fogalmazni, az fantasztikus, tényleg lehetne hírásba ahogy ezt az üzemeltetési szerződésről illetve a kávéházról beszélt, hogy vagy hitva lesz, vagy nem, vagy étterem lesz, vagy nem, hát én azt szeretnék üzemeltetől lenni. Nem tudok mit hozzáfűzni, se elvenni belőle. Ma kivettem a részem a kérdezésből. Ha kérdeznek, akkor válaszolok. 0614890999 és egy először. Holnap Navracsis Tibor hol a fél kilenckor lesz a karácsony, tehát van. Aztán nyolctól Bácska János. Izgatottan várom ezt a tizearmadikát, bevallom őszintén. De már túl lennék rajta. Jó jó reggel kívánok! Meg szeretném kérdezni, miért csináltak részvénytársaságot Magyarországban, New York államban? Hogy lettünk vállalat? Elnézést, ön csak ilyen kérdéseket tud feltenni időnként? Gondolják el, a hölgy nagyjából két hetenként betelefonál és feltesz olyan költői kérdéseket, amelyekre egyáltalán nem vár választ. de ha ő neki ezáltal jobb, én kívánok neki munkasikereket. Kérdezték tőlem, hogy amit én csinálok, azt interneten lehet -e csinálni. A mai körülmények között struktúrálisan igen, de ahhoz, hogy olyan interaktivitást lehessen létrehozni, még szűkített formában is, mint ahogy ez most van, azt interneten nem lehet megvalósítani ahhoz túl kevese hallgatják. Szegény bácskait is teljesen összezavartam. Küldök a karácsonynak is egy SMS-t, még a karácsony életes SMS-e, ahogy tapasztalom, az enyém ahhoz Kismihály. Küldök neki egy SMS-t, aztán felhívom Ugi Attilát 06148909999 és 0636771161 másszor.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 Én azt hittem, hogy ön nem jön még egyszer egy lós apostrof elé. Először nem tudtam eléggé lóf módra működni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem voltam a szóról. A tegnapról is hírekbe olvastam egy bírósági tudósítást, hogy a... Zunglói önkormányzat közérdeki adatkiadás miatt tertvesztett. Szóval igen, volt. A Arról nem volt a szó, szó. szó, de arra idő sincs, mert hát holnap lesz a karácsony, miért lett Hogy volna múlva lehetne tőle információt kérni? Hát ha felveszi a telefont, akkor igen. Jó. Senki többet? műsor, a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggat, lehet! Azért ezek jó dolgok, mert ugye én elvileg egy felnőtt ember vagyok, bár magamat nem így látom, de ugye a riport alanyaimnál B, meg mindenkinek idősebb vagyok. Tehát idősebb vagyok a Lázárnál, idősebb vagyok a Györgyjevisnél, idősebb vagyok a Wintermantelnál és önnél is idősebb vagyok. Tehát és mégis valami, tehát úgy, úgy nézek önökre, mintha felnőttek önök lennének, én meg egy gyerek lennék, aki nagyon élvezi az önökkel való beszélgetést, de azt a légkört, ami most ebben az iskolában van, ahol ezek a beszélgetések zajlanak, ezeket baromira utálom, megszüntetni nem tudom őket, vagy legalábbis mindent elkövetek, de nem sikerül, és nézek egy dátumot, október 13-át, amire teljesen önellentmondásosan tekintek, mert egyfelől az önökkel való kapcsolattartás nem mindenkivel egyformán annak egyfajta határideje, hiszen önök úgy a beszélgető partnereim, hogy másokra ugyan elvileg felcserélhető, de gyakorlatilag nem másfelől az én létezésem nincs október 13-ához kötve, és azután is folytatódik, ugyanakkor ez a mostani időszak szemben mint hogy azzal, mintha szünet lenne ez, ez most olyan, mintha valami olyan történés sorozat lenne, ami ugye meghaladja azt a képességet, ahogy ezt fel tudom dolgozni. Épp a Filipovval beszélgettem arról, hogy az egy betegség, vagy nem tudom, jelenség, hogy valaki több információt fogad be, mint amennyit fel tud dolgozni. Tehát holnap csak szeretném mondani 804-kor Bácskai János, fél kilenckor Karácsony gergei, de most aztán gyakorolhatom itt a feldolgozásnál. Hát olyan mennyiségű történés van, meg hát az egyidejűség az fontos, tehát ezeknek a szavatossági ideje amelyek most zajlanak, ezek nagyon gyorsan lejáró termékek, az egy másik kérdés, hogy az emlékezet, tehát ami, ami, ami az emberbe beépül, az belőlem sose fog elmúlni, de, de ha ez érthető volt jó, ha nem, akkor majd amikor ebédelünk, akkor majd megpróbálom ezt ennél értelmesebben elmondani, mert szerintem nem fog sikerülni, mert ma már csak rosszabb formában leszek, mint most, de ez az egész számomra, valami egész hihetetlen zsibongást, meg nem tudom mit eredményez, amit fizikailag egyre rosszabbul tűrök, és egyszerre várom a 13 és egyszerre nem, mert hogy egyébként fizikailag se fokozható vagy tartható fenn az az állapot, amiben én egyébként néha jobban involváltnak érzem magamat, mint azok, akiknek az élete, vagy legalábbis sok minden múlik ezen. Tehát én kérdeztem ma reggel Lázár Jánostól, hogy, hogy mégis mit szól ahhoz, amit a TV2 művel, amelyben az zajlik, ami zajlik, és amire nem tudok úgy nézni, hogy az ember a tekintetét azt onnan csak úgy elkapja, és azt mondja, hogy nem is láttam. Tehát mindaz, ami itt most kampány címén zajlik, az nem olyan, mint egy leépült öregember, mert nem öreg emberek és nem leépült emberek csinálja, csak nem tudom, hogy már nem önkormányzati vezetőkkel folytatott beszélgetésben, nem egyáltalán hogy fogom túltenni magamat azon, ami most zajlik 14. érekkel. Hajlomán köszön nincs. Nem, nem tudom. Hát, nyilván a, az ember, amikor azt mondja, hogy ugye ugye a, a, a, a gyerekkorában az ember az iskolából egyes szabott, és azzal védekezik, hogy a másik attásra is egyest kapott a, ugyanazon a, a matek dolgozatnak a végeredményeképpen, akkor az nyilván a szülőt nem fogja én jobb jobb kezdetetni, de azt én én emlékszem arra, amikor öt évvel, öt évvel ezelőtt engem ilyen a, a, a, aljas inszinuációba kergetett az RTL Klub lehetőséget sem adva, tehát azért azt, azt kell, hogy mondjam, hogy igazából ez nem, nem gondolnám, hogy, hogy amit Karácsony Gergely most úgy vélelmez, hogy ez mondjuk egy televízióadónak a sajátossága, ez előfordul máskor, máskor, más, időpillanatban mással is. Tehát eh, én nem én Mi, nem nem mi eset azt... meg, ezt idézzük fel, mert ma már Lázár János felidézte azt a sebet, amit a medián okozott neki, és az is felidézte, hogy azt hogyan a gyógyítani, de az öntörténetével még nem vagyok tisztában. Hát a történet az nagyjából arról szól, amikor mindenféle helyreigazítás nélkül eh, reközölték azt, hogy 70 millió forint, nem tudom, hány millió forinttel Kressz szigetén nyaraltunk, és aztán hiába bizonygattuk, hogy egy Európai Uniós forrás keretében egy környezetvédelmi pályázat volt, aminek a környezetvédelmi pályázatnak az egyik együttműködő partnere a görög kormány, vagy görög állam fenntartható fejlődésért felelős háttérintézete, aminek a rövidítése ugyanaz a CRS, mozaik szó, és ő ebben az együttműködésben, amiben egyébként még ölt államvető részt, és Brüsszel finanszírozta és ellenőrizte, csak ugye a vezetőpartner a kerületi önkormányzat volt, tehát rajtunk keresztül történt ennek az egész projektnek a finanszírozása, ezért volt a, a, az átutalás erre a krejássnerű helyre, valóban egyébként az az összeg amit az RTL klubetett. ők vidáman lehozták, és végig az egész kampány idején arról beszéltek, Miután, ők és amikor üben volt tisztázó szándék, ha volt tisztázó szándék, azzal az mi ők lett? Ők jöttek tisztázó szándékkal egy riportot készíteni, majd pedig le sem adták a tisztázó szándékú riportot. Tehát uh, én azt mondom, én azt mondom, hogy, uh, hogy én akkor elvesztettem az illúziómat az értek iránt, és. Uh, jó tudom, csak az a baj, tudja, ön elvesztette az illúzióját az RTL Klub iránt, én elvesztettem az illúziómat a TV2 iránt. Ha minket kettőnket összerakunk, akkor már a két országos csatornát senki sem nézi. Tehát, hogy, hogy ezek szépen összegződve lenullázzák a teljes magyar médiát. Hát én, én, az, én, azt gondolom, én azt gondolom, hogy amit az RTL Klub öt évvel ezelőtt lüvelt, az szerintem a, a, az aljasságnak egy minősített esete volt. Tehát én azóta azt tudom mondani erre a, a történetre és az, az összes ehhez hasonló történetekre, hogy, hogy kellő rezignációval természetesen, hogy aki ugye lónak áll, az már csodálkozom ha kocsit kötnek. utána. Igen, lát, de, de ebből a, a szempontból, olyan, szempontból mondom, ő nem állt lónak, egy... a Lázár se lónak és én se álltam lónak, és László Imre se állt lónak, és vittink Tamás se állt lónak. É, én, én persze, én, én tudom, én, én, Ló, lovat akarnak bele csinálni, majdnem azt mondtom, hogy lót akarnak bele csinálni, de ez még nem így én, és persze, én, én tökéletesen... Tehát, ez tehát az, az, hogy az ízlés emberből lót csináljanak, arra van? Igen, ez az de... Én az én ízlésvilágomtól, az én kultúrkörnyezetemtől, ab, abból a világból, ahonnan én érkeztem, ezek a történetek, ezek, ezek, ezek úgy, ahogy van, gyomorfogatóak. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen az a, az a dolog. Tehát, hogyha ha, ugye, a vita, a vita az arról kell, hogy szóljon, hogy az érvek, a vélemények ütköznek, és annak van egy szintézise. És akkor annak a szintézisnek a, a következtében levonunk majd bizonyos konklúziókat, aminek a mentén megpróbálunk tovább haladni. Csak hogy ezek a lehetőségek már messze nem erről szólnak. Ezek arról szólnak, hogy érzelmeket azok az érzelmek pedig aztán utána cselekvésbe forduljanak át. Hát, vagy legalábbis abban a reményben, nem... hogy cselekvésbe forduljanak át, igen, hogy aztán beváltja-e az hozzáfűzött igen. reményeket, vagy sem, nem nekem halvány gőzön De az, hogy ezek az érzelmek egyébként, az, hogy ezek az érzelmek egyébként milyen mértékben e, e, való, e, vannak valós alappal ellátva, erre azt tudom mondani, hogy, hogy mi, mi inkább, mi, szóval minden közelebb vagyunk ehhez a D naphoz, Annál, annál kevésbé, mert annál inkább magasra kell emelni a tétet, annál magasabban kell ezeket az információkat jelezni. Szóval én ez a, ez a része ennek az egész dolognak azt gondolom, hogy eléggé, eléggé más. És persze ugye sokat beszélgettünk meg, sokat nyitatkoztunk arról, hogy nyilván a, a, ez a tömeg demokráciáknak egyfajta akár mellékhatása is lehet, lehetne, mert azért be őszintén, hogy a a szavazófülkéhez való, ugye ha a cselekvésre való irányultság előkészítését feltételezzük ezekben az inszinuációkon, akkor ugye a, a cselekvés megvalósulását azt ugye nem lehet e, különböző kristálytiszta logika alapján összerakott évenni. Hát éve lehet, de benne a csoportjaival, e, közben, Mert akkor azok nem fognak elmenni, mert ők, ők nem szeretnének, ezek van a kérdésekben elmélyülni, nem szeretnének ilyen típusú dolgokkal foglalkozni. Számukra olyan dologgal kell ö, a cselekvést kikényszeríteni, mint például ezek a, ezek a történetek, és hát ugye nyilván 5 évvel ezelőtt az RTL Klubnak a kalandja nem szemben nem sikerült a, a, a, legalábbis a választási eredményen nem mutatkozott meg, most pedig, most pedig a, a, a másik nyilván, amit a Winterman szemben csinálnak a a, a, az új testi ellenzék hadható segítségével, nyilván az, az, az megint nem feltétlenül... Jó, az egy, kereszt, nézze, az ugye engem azért hozott teljes mértékben ki a sodromból, mert annak ugye én tevékeny részese voltam, vagy tevékeny része voltam, és ami abból kritikaként rám hullott, avval én szívesen elszámoltam volna, ha az az ember, aki engem kritikatárgyává tett, erre engem alkalmasnak talált volna, ám de két műsor után fogta magát, és úgy lépett le, ami az én köreimben, legalábbis média köreimben elfogadhatatlan. Azt pedig a hallgatóknak meg kell érteniük, hogy ha bár tisztában vagyok az önök pártkötődésével, az elmúlt években, tehát nem az elmúlt hónapokban, és nem az elmúlt hetekben, hanem az elmúlt években, ami kibabrált hosszú, én önnel, Wintermantellel, a bácskaival, beleértve a karácsony. Tehát a karácsony esetében is. Nem egy pártfunkcionáriussal beszélgettem, hanem egy kerület első emberével, akivel zömében a kerület dolgairól beszéltem. Az, hogy ezeknek az embereknek van pártkötődésük is, az egy fontos dolog volt, de még második helyen se szerepel, harmadik helyen se szerepel, akkor szerepelt, ha éppen annak helye volt. Ennek a jelentősége most 2019 eh, szeptemberében, októberben a korábbi kettes-hármasról kilences 9 10 esre változott, és amíg a kettes-hármas esetén lehetett érdemben a kerület dolgairól beszélni, a 9 és 10 teljesen kinyéri annak a lehetőségét, hogy arról beszélgessünk, ami egyébként eredetleg a szerződésünk tárgya volt. A, ugye én azt, én, én azt gondolom, hogy ha... ha Bocsánat, bácskai kollégával, mint elmondták kollégával, vagy Ő igen, ő Igen, akkor ö, ugye egyre kevésbé párt funkcionáriusokkal beszélgethet. A polgármester esetében az ezek egyre távolabb eső történetek, főleg azután, hogy ketté választottak. A választott, különs tekintettel, történet. hogyha gondolatjelben elmondhatom, hogy ezek a polgármesterek adott esetben milyen mértékben élvezik a saját pártjuknak a, a bizalmát, de nem szeretnénk kibeszélni a partedeinket. Igen, jó, <sínt> igen. <sínt> Szóval, de nem csak említi azt, hogy ugye a, a polgármesteri pozíció a, a 2010 utáni magyar közhatalom és kormány irányítás szempontjából egyre inkább kezd eltávolodni a politikai funkciók irányából. Tehát lehet látni azt, hogy a a, a polgármesterek ugye hogyan, nem, e, hogyan lettek összeférhetetlenek az országgyűlési ta, képviselői tagsággal, ami azért egy sokkal erőteljesebb pártkötődést igényel, mint mondjuk egy polgármesteri tisztség. Aztán utána lehet látni azt, hogy a polgármesteri hivatalok a, e, tekintetében hogyan kezd e, egyre inkább közjogi funkció felé menni egy polgármester. Tehát azáltal, míg korábban ugye a testület, amit azért jóval a nagyvárosokban, jóval inkább a, a politikai háttér, határoz meg, ugye ő volt a munkáltatója például a jegyzőnek és a jegyző kinevezésének megválasztásának a feltételeit azt hogy a képviselőtestületnek kellett elfogadni, ez most már a polgármester kezében van, tehát azért azt lehet látni, hogy persze politikai alapon, vagy politikai alapon is választják a polgármestereket, de a polgármesterek klasszikus értelemben vett pártfunkciója vagy pártirányultsága azért az kezd sokkal kisebb lenni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy 2006-ban vagy 2010-ben egy polgármester, a, ahogy ön szoktam mondani, János a 10 skálán mondjuk 9-es szintig volt pártkötődésű, azért most azt gondolom, hogy ez most már inkább a 4-es, 5-ös felé közelít, tehát egyre kevésbé tekinthető egy polgármester párt Most ebben a tekintetben talán a, a, a karácsonyi annyiban annyiban más, hogy ő ugye egyben, a miniszterelnök jelöltjeként az ellenzéki összefogásnak, illetve a polgármester jelöltjeként az ellenzéki összefogásnak azt nem tudom egyébként, hogy ő politikai funkciót lát el a, a, a P-ben, vagy nem, erre nincsen információ. Tehát ő azért jobban involválódik nagy politikai nagypolitikai természeti ügyekbe is, mint mondjuk egy akár az előbb említett hármas polgármesterség közül bármelyikünk. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy minden esetben uh, ilyen, nem tudom, atomszikével kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember az egyes rétegeket úgy szedje le, hogy közben a mögöttes réteget ne sértse, és ezt az igényt ön és én megfogalmazhatjuk egymással szemben, a hallgatóink felé már kevésbé élhetünk ezzel az elvárással, és ők nagyjából ennek megfelelően is hallják, különös tekintettel, hogy mindannyian gyarlók vagyunk, nekünk erre jobban kell vigyázni, éppen a nyilvánosságokán, a hallgatók pedig egyáltalán nem kell, hogy törődjenek vele, az, hogy ők ezt követően aztán milyen mértékben hallgatnak a szívükre, vagy az eszükre, ami adott esetben egymásnak ellent mondhat, abban kapcsolatban bennünk élhet elvárás, de hogy ők ezeknek egyébként megfelelnek-e vagy sem, azt tudunk, teljesen független gyakorolják, legfeljebb azt tudjuk mondani, hogy mi a lelkiismeretünknek megfelelően cselekedtünk. Én azt gondolom, igen, igen, igen, mindenféleképpen. Meg hát nyilván azt is, azt is érzékelni és látni kell, hogy ha csak Budapesten védünk, tehát azért azt lehet látni, hogy vannak városvezetők, akik akik politikai pártállástól függetlenül tehetségesek, és vannak olyan uh, városvezetők, akik, uh, akik nem tudtak uh, jól látható, kívül látható módon sem, olyan mértékben a lájuk bízott uh, uh, talentummal sáfárkodni, hogy az, uh, az látványos legyen. Tehát nyilván ezt nem nekem kell eldönteni, meg nem, nem Jánosnak, hanem az, azban a kerületben vagy azon a területen élő emberek el tudják dönteni, hogy nekik ez megfelelő, vagy nekik nem megfelelő, amit uh, amit csinált az a, az a városvezető és a mögötte álló részben, részben hivatali, önkormányzati, város, céges hátterű csapat, amelyik ugye ott a, Hát Jó, akkor néhány kon kon konkrétumot, gondolom. ugye egyrészt gondolom. már elmondtam hétfőn, de a saját szavaival is szeretném, ha elmondaná, hogy ugye érte kritika a ház elejét, és itt a ház Ugi Attila, a gyerekek legnagyobb örömére felavattuk a 18. kerületi Kressz parkot és én itt szóvá tettem, hogy a gyerekek fényképpen láthatók, mármint, hogy arccal láthatók a Facebook oldalán, és mondta, hogy akkor Irgón Burgón utána néz. Utána nézett, én hétfőn elmondtam azt, amit ön nekem mondott, de most legyen szíves mondja a saját szavaival. Hát igen, ugye azon a, azon a fényképen az egyik kollégámnak az unokáját látszanak, és ugye külön kérésként fogalmazódott meg, hogy a fénykép készüljön. Kiderült kérdez... ki? Azt kérdezem öntől, hogy nem csinálok egy ilyen gyűjtemény, de valamelyest mégis valami arra irányít, hogy legalábbis szembesítsem azzal, amit megfogalmaznak önnel szemben. A Városgazda non-profit és az önkormányzat is azzal fenyegeti dolgozóit, ha az ellenzék nyer az október 13-ai választáson tiszta, tisztogatásokban fognak kezdeni. Ez Szaniszló Sándor a 18. kelet közös ellenzéki polgármesteri jelöltének legújabb Facebook videójából derült ki. Az az érdekes ebben a történetben mikor nekem ezt átkülték, hogy újabb videót jelentetett meg Szaniszó Sándor, valahogy cápolja a polgármester állításait, vagy a fideszes állításokat. Én mindenre gondoltam csak azt nem, hogy mondjuk ebben a videóban ezt fog szerepelni, ugyanis. Hát én, én, én őszintén mondom, hogy, hogy, hogy uh, ilyen típusú állítások az én számból biztos, hogy nem hangzottak el. Bár azért azt hozzáteszem mindenkinek, hogy uh, ettől függetlenül azért. Uh, Szerintem minden ember pontosan tudja azt, hogyha egy politikai eh, kurzus megváltozik, hogyha egy cégben leváltják a, a, a menedzsernek a, a, a vezetőjét, illetve a menedzsment jelentős része, eh, nem kap mondjuk a részvény, részvényesek többségétől bizalmat a folytatásra, akkor ott nagy valószínűséggel eh, az új csapat eh, új zenészeket fog hozni, akik... Eh, új módon fognak gondolkodni. Tehát ugye ezért nem is értem ennek a videónak a lényegét. Mi ilyen dolgot nem mondtunk, és nem állítottunk, de másrészt meg nyilvánvalóan szerintem mindenkinek tudnia kell, hogy ha változás lesz, és ha az emberek arra szavaztak, hogy ne a jelenlegi polgármester folytasra, hanem egy másik polgármester jöjjön, akkor annak evidens következménye az, hogy a, a menedzsment jelentős részében egészen alsó szinten is csele lesz. Hát Aztán uh, nem van lehet. egy fénykép és egy hozzáfűzött szöveg, amely nem éri el a László Imrével kapcsolatos támadást, de engem teljesen kihozott a sodronból, és megmondom őszintén, ezt nem akartam kihagyni. Október 1 19 óra perckor jelentenek meg, két poharozás között csinálják, próbálják megfejteni az önkormányzat gyermektelen vezetői. Mit jelenten a családbarát kerület. Által hívtak másokat is a buliba, de ők nem értek rá, mert egyikük gyerekét külön óráról kellett hazavinni, a másik gyereke éppen lázas volt, a harmadik meg késő estig dolgozik, hogy el tudja tartani a családját, ti elmennétek kiszogatni ezzel a három fideszes politikussal, én nem ismerem ma az embereket, különös arra, hogy a fényképpen négyen vannak, tehát, hogy végülis ki nem a fideszes politikus, hát, akár hát, ez is lehetett hát, volna a kérdés, egyedül önt hát, ismerem, hát. és ön magánéletében olyan mértékben vagyok járatos, amilyen mértékben ön abba engem beavatott, az összes részlettel nem ismerkedtetném meg a hallgatókat, mondván, hogyha ön majd ez ügyben nyilatkozatot akar tenni, akkor azt megteszi, de azt, hogy ez az iszogatás, ez összefüggésben van belejött, hogy ezt iszogatásnak nevezni, hát végül is lehet mondani, Össze... de is összefüggésben van, ez az Ölinci magazinban jelent meg, hogy ez összefüggésben van hozva azzal, hogy önök gyermektelenek bezzeg azok akik egyébként gyermekkel rendelkeznek, azok nyilvánvalóan a bányában dolgoznak ebben az időben. Ez különös tekintettel arra, hogy, hogy én a Lörinci magazinnal közvetve-közvetlenül felvettem a kapcsolatot, amikor a velem kapcsolatos híreket próbáltam cáfolni. Nem az ön nevében, mert erre nincs jogosítványom, de saját jóízlésebb okán a leghatározottabban kikérem magam. Tehát ezen a fényképen lehetnének gyerekesek, és lehetnének gyerektelenek is. Ha az lenne a kérdés, hogy mondjátok meg, hogy a kinézete alapján kinek van gyerek és kinek nem, azt is egy gyerek kérdésnek gondolnám, de ebben a formában... És el, hogy ez az elvileg az én oldalam, hát én fideszes nem vagyok, tehát miközben önnel kapcsolatot tartok, az érzelmeimmel én ma az ellenzékhez sorolom magamat, és akkor az ellenzék nekem egy ilyen helyzetet teremt, hogy akkor mégis az ember azt mondja, hogy hát akkor nem, nem tudom. Tehát, hogy ez alapján legszívesebben ezt a mondat nem befejezhető. Nem. Én, én mindig azt mondtam, hogy aki a Lőrinc magazint hiteles forrásnak tekinti az... Oké, okay, de már tisztázzuk hogy az RTS-e, az a... korábbi beszélgetés, erre mondtam igen. a TV2-sre, tehát eljutunk oda, ahhoz semmi. Ahol igen. ott van, a el a többit meg ne. Hát, nagyjából én azt gondolom, igen, én nem tudom egyébként, hogy milyen... Azt, hogy uh, tehát én nem tudom, hogy engem olyan... Hol készült fotó. hogy... ez. Délben a találkozó megmondja. De még egyszer mondom, az egész, tehát... Uh... Valamint ez... hogy valakinek van egy gyereke vagy sem, arról vajon mit tud a Lőrinc magazin? Hát, most, uh, nyilván a Lőrinc magazin mögött a, a helyi MSZ-s magadalát. Hát igen. ha ez, ugye, Foltosan... én ezt egyedül a, a saját történet alapján sejtem hát, vélnek. Sok ember van, aki ezt a saját története alapján látja, hogy ezt a, ezt a történetet, ez ezt, ezt, ezt egészen nyilvánvaló. Tehát, nyilván bárhol készíthetnek fotót, ugye, hogyha az ember hogy ezért szeretem különösen Facebookot, ez az ember bárhol, bármikor kihez egy felvétel teljesen más kontextusban képen nyomentéssel aztán utána egy teljesen más kontextusban megfölhelyezik, és felhasználják valaki vele szemben, tehát mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy ne résztbúlkozzon, semmilyen formában legalábbis ne osszom meg benne semmi olyan dolgot, amit később nem akar, hogy kellemetlen kontextusban visszakapja, tehát ez, ez, ez, ez az a baj, ez a, ez a, ez a normális világunk részévé vált. Tehát, ha valaki bedob valamit az éferbe, ez szállítja erről, hogy akkor ez ilyen, és akkor onnantól kezdve az ember mit tud csinálni? Azt tudja mondani, hogy védekezik. De ha védekezik, akkor már belekeverték a kapátra. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy én azt jól tudom, hogy ön polgármester jelölt, de ha nem lesz polgármester, akkor képviselő se lesz, vagy igen? Nem, nem lesz a képviselő, hát nem is, nem is nem is volt, vagy hogy mondjam, ez, ez, ez nyilvánvaló, tehát akkor a én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan típusú kérdés, hogyha valaki elnyeri a választatot. Nem, az ez az sok Szaniszó Sándor kapcsán kérdeztem, aki volt a polgármester, az nem ugyanaz, mint a polgármester, tudom, és most képviselő jelölt, vagy képviselő volt az elmúlt időben, Köszönöm, most pedig polgármester jelölt ennek okán. Köszönöm szépen, akkor délben találkozunk, és a jövő héten Köszönöm, pedig folytatjuk. Bocsánat, ezzel kapcsolatban mondhatok, vagy kérdezhetek valamit majd? A, egy más más kérdés. Kérdés. Már ott is Már ott hogy... A műsort a 18. kelleti önkormányzat támogatta. a Attilának gyógyulást, és tízig önökkel vagyok. Ha nem telefonálnak, akkor is itt maradok, mert akkor zenét fogok hallgatni. És melyek a kuszodába? és 0636771161. japçalban Dead engine napsütés Október 3. a csütörtök és 9 percrel mulad fél 10 minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez a Kejfej Ancsi. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! Kovács István vagyok, és az előbb hallgattam Mugyúrral a beszélgetést. Igen. Aminek a végén rá hogy a polgármesterként bukik akkor ő lesz -e helyi képviselő? Igen. Amire a válasza az volt a polgármester úrnak, hogy nem. Ehhez képest a kerületi települési kompenzációs listának az első helye van. Ami akkor? Jó, akkor van... ez nem azt jelenti, hogyha... ha. akkor meg! <laughs> Kérdezzük már meg. Persze, na már, De akkor, akkor nem kellett talán ott ne, ne, lenni. Ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nem, tudok válaszolni. De, ne, ne, ne ne nem, nem, nem, vagyok, nem, ]Sí, de, de a nem, tudok. De samúlva, az első három a de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Másodperc türelem. Ez most ki van? Kapcsolja meg Biztos, hogy siker. vagy mással beszél. Egy más, küldök neki egy SMS-t, Én jön. Ilyenkor azt szoktam, hogy nagy ha-hó. De mindenkinek. Ez a sürgető sms nem, de, de, de amikor ugye én mindig szervezem a beszélgetéseket, hogy mindenkit emlékeztetek, és például a, ilyen van, hogy haú, aztán haú kell. Ha egy, ha kettő. Ah, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Annyira hogy egyszer a honpolának is valamilyen ügyfelének küldtem, ilyet, és mondta, ha, a honpolának, ami ne haragudják, de ő nincs ilyen viszonyban a saját embereivel, hogy haú egyet. Halló? Igen, nem mindenki Nem, Nem, csak azt hittem, hogy valaki most ezügyben telefonált még egyet küldött. Nem tudom, hogy mással beszélem, vagy kikapcsoltam. Azt megkapta az esemélet, de most kicsönk. Valamit kérdezne egy hallgató. Megengedő, hogy egy fél percre felírjam? valaki, és akkor öntől kérdezne. De az elhangzottakról, tehát nem valami ügyben. Hallják egymást! Üdvözlöm! Polgármester Rukovács István vagyok, és itt a riport végén a Fiala úrral. Elhangzott az a kérdés, hogy ha nem nyer polgármesterként a választáson, akkor képviselő lesz-e, vagy sem? Amire azt válaszolta, hogy nem. Ezzel szemben én úgy látom a választáshu hogy ön a területi, területi kompenzációs lista, lista vezetője. Akkor ez most mit jelent? Így van. Ez egy technikai dolog. A lista vezető mindig azért az a legismertebb embert a lista első helyére tenni. Semmi ja, más. értem, de ez nem jelenti azt, hogy akkor, mert azért valószínű, hogy kompenzációs listán legalább egy a biztos, hogy lesz a pártnak, akkor ez nem jelenti nem, azt, nem. Hogy, hogy ön fogja fölvenni ezt a mandátumot. Nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem, semmiképpen sem. Ez egy ez egy térképes dolog, azt hiszem ezt csinálják. Ez egy technika. Ez egy technika. Ez egy technika. Most legalábbis azért is, hogy így volt a Tot berta van az Európai uh, Parlamentben. De polgármesterről nem panaszkodhat, van érdeklődés a műsoriránt. Van, van, van, van, van. Jó, Igen, van, akkor köszönöm ez ideben, én, én is köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy ketteljüknek. Viszontalásra. Köszönöm szépen, szépen viszontalásra. Viszont. Jó gyullást! Tegnap nagyon nehezen, elsősorban a lányom pasia révén el tudtam magyarázni nekik, hogy valójában az én beszélgetés igényem reggel... 7 és 10 között ki van elégítve, és én utána már nem nagyon tudok beszélgetni. Néha tudok, néha nem. Egyedül a Kriszta az, aki kivétel, akivel megpróbálok időnként beszélgetni. Én például a Psiateremre, csodával nézek, hogy ő időnként reggel 9-től délután 6-ig 45 perces órákat tart emberekkel, mert én hát én tegnap Találkoztam reggel valakivel egyszer, aztán találkoztam két polgármesterrel, kettővel, kettővel. Akkor bejártunk Tolnát-Baranyát az egyikkel, aztán teljesen véletlen kiderült, hogy a környéke van a lányom a pasiával, és velük is voltam két és fél órát és ez így engem olyan mértékben igénybe vett, mint amikor a Krisztállval 25 kilométer gyalogolunk, tudom is én Marokkóban. Úgyhogy nekem úgy kellett visszajönnöm tegnap este, nem tudom milyen állapotban, mert én megvacsoráztam, attól teljesen kiütöttem magam, akkor lefeküdtem aludni, ez olyan 4-8 felé volt, fél-kilenckor ébredtem, egészen elképesztő állapotban, akkor nagy nehezen a tévé elé voltam, magam, akkor megnéztem nem egy ideig még az internetet, nem tudom, ismerik azt, amikor az ember csak úgy bambul és mindent elolvas, miközben semmire semlékszik. emlékszik. Akkor belenéztem a második fél a Barcelonába, és aztán elkezdtem űrül tempóban nyomtatni különböző oldalakat a mai három beszélgetésemhez, Lázár János, a Attilához, a és a Benedekkel, ez négy, és aztán valamikor 12-kor kiesett a kanál a kezemből, akkor lefeküdtem, és aztán felkeltem. Most nyertem időt, mert ugye Attila lázas, és azt kérdezte, hogy nem -e lehetne áttenni a találkozónkat hétfőre, de hogy ne lehetne. És akkor el fogok tudni menni úszni, közben úgy tűnik, hogy teljesen kisütött a nap, hogy hány fok van, nem tudom, mert én egy helyiségben ülök. De most annyi mindent mondtam, hogy most már mondjanak valamit önök. Egy perc volt hár, ugye, tíz a mai műsorból, tizenegy perc van hátra. Nem tud több lenni, mert vége van a műsoritőnek. 061 és 06 egy egy. Hogy ezt az egészet most miért mondtam, mert már arra sem emlékszem. Miért tudom? Azt akartam elmondani, hogy én valójában itt a hogyan vagyok az emberekkel való beszélgetésekkel. Tehát, hogy valaki hogyan tud 9-től hétig emberekkel beszélgetni, vagy figyelni rájuk. mert hogy Sziáter nem beszél annyit talán egész nap, mint amennyit én beszéltem 3 óra alatt. Fokában is. Jó reggel. Jó reggelt, Soráncimus vagyok! Legyengedve nekem elmondani azt, hogy ö, említette Bácskai Jánosnak, és most ö, Vintem a Zsoltnak is, hogy. Bácskai Jánosnak hogy, nem, Ugi Atilának lesz János... a Bácskai Jánosnak. A tegnapi beszélgetésre utalok, Igen? hogy amennyiben ellenzéki győzelm uh -huh. születik, akkor ő nem kívánja a, ezt az együttműködést tovább folytatni uh -huh. a, a kerületekkel hogy vajon miért gondolta ezt úgy, hogy ezt, ezt így meg kell tennie. Ja, de, Mert, én, nem mondom, ez furcsa. Nem, de én ezt, is, ezt nagyon egyszerűen el tudom önnek mondani. Uh, menjünk sorra. A 18. kerületben Szaniszló Sándor az ellenzéknek a jelöltje. Szaniszló Sándor olyan megjegyzést fűzött akkor az én önkormányzati szerződéseimhez, amikor a a tollára vet, hogy én azon mód felvettem vele a kapcsolatot, és szerettem volna ezt vele tisztázni, különös tekintettel arra, hogy ő pont akkor volt polg alpolgármester, amikor én harmadikként leszerződtem a 18. kerülettel, valamikor 2008 és 2010 között, és, igen, el igen, igen, igen. és elhárította az érdeklődésemet, azt mondta, hogy ő tudja, hogy keresem, de ő köszöni szépen nem, szeretnék ve nem szeretne velem beszélgetni, ezek után nekem pedig semmi nincs vele rádióban bármiről beszélgetni, se róla, se gyerekéről, se a kerületről. Ez a 18. kerület. Ami a 14. kerületet illeti, ott én Papcsák Ferenccel kezdtem és aztán Karácsony Gergelyel folytattam, de hozzáteszem, hogy a Rádió Q esetében, amikor ott volt tehát amikor én ott dolgoztam, nem volt nekem önkormányzati szerződésem, mert azt átengedtem a rádiónak, tehát abból, az abból befolyó pénz az a rádiót illette, és csak utólag lettünk mi partnerek a Karácsony eleve nem volt ettől elragadtatva, mert ő nem volt bizonyos afelől, hogy ez szerencsés, és ezt abszolút mellette mondom, de aztán megkötöttük ezt a szerződést és habár bár Tóth biztosított engem arról, hogy a folytatás lehetséges, ha majd megválasztják Horváth Csabát, az elmúlt idők eseményei számomra arról szóltak, hogy én Horvát Csabával nem szeretnék beszélgetni. Tehát jó, én... tehát akkor ez dolog. Megértem, meg, azért az A kilencedik kerületben arról van szó, hogy Baranyi Krisztina és Bácskai János között olyan majdnem, hogy antagonisztikus ellentét van, hogy én hiába drukkolok mindkettőjüknek, miközben mindkettőjüknek drukkolni, önmagában nem lehetséges. Én arra alkalmatlannak találom magam, hogy amennyiben politikai és egyéb hullákat talál az önkormányzatban Baranyi Krisztina, akkor azt élő műsorban vele megbeszéljem, Miközben ez nem csak Bácskai János felelőssége, hanem az én felelőtlenségem is lesz, hiszen ezek szerint én akkor azokat vagy nem vettem észre, vagy hagytam őket a pincében elpusztulni. E, ami pedig az újpesti történetet illeti, hát Déri Tibornak azt sem tudom, hogy köszönni akarnéke azt követően, ahogy kivonult a műsorból. Én nem Újpestet, nem, nem a 9. keletet, nem a 14. és a 18. keletet büntetem, mint ahogy eddig sem őket jutalmaztam, de ezek a személyi viszonyok, ezek szerintem 10-es tízes skálán tízesre meglettek válaszolva. Jó, köszönöm. Elfogadom, hogy személyes okai vannak, csak végül is a kerület, akkor is kerület maradt a kerület problémája, akkor is meglátom. Ebben, Ebben önnek teljesen igaza van, de hogyha én legyek az ön gyerekének a tanára, és ön engem halára sért, akkor azt mondom, hogy ne haragudjon, de ha van felesége, akkor ezentúl a feleségével szeretnék találkozni. Ugyanilyen lehetőség a kerületeknél nincs. Jó, azért nem, nem tudom kritizálni, mert én is így élem az életem. Nem, ügyben nem... egyáltalán nem lehet kritizálni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes választ adtam. Az, hogy ezt elfogadja, vagy sem, ez egy másik kérdés. De hosszú ideig gondolkodtam azon, hogy mit tegyek, és nagyon nem szerettem volna támadhatóvá válni, nem szerettem volna egy potenciális vittinghoff lenni. Mármint a, a, a, a videó kapcsán. Nem szerettem volna magyarázkodni. És elegánsan közösen elsiklottunk ennek az anyagi vonzata mellett, miközben a 444.hu csak evel foglalkozott, és az érdemi tevékenységgel pedig nem. Innen pusszantam a 444.hú, miközben tapasztalhatják, hogy a 444.hura, mint forrásra, minden kommentár nélkül az atv műsoromban is itt is hivatkozom. Tehát nem arról van szó, hogy őket naponta égő tüzön pörkölöm, hanem amikor ezt szóba kell, akkor minősíthetetlennek tartom őket, semmilyen vonatkozásban nem szeretnék velük kapcsolatot tartani, de amikor szakmailag érdemben tesznek le tevékenységet, akkor arra szakmailag érdemben hivatkozom mindenfajta kommentár nélkül. 061-489-099-9, és 06 3677 Van még hat percünk. Öt és fél. Öt. Na jó, ezt indítom el. Jövőt. Na akkor mivel aludtál, tegnap nem láttad az egyenes beszédet, és nekem baromi szimpatikus volt, de most komolyan mondom, hogy szimpatikus volt, hogy Gréci Zsolt és Kunhalmi Ágnes kiáltak László Imre mellett. És az jutott eszefek közben, hogyha mondjuk annak idén, 2017 végén egy Enélykő is kiáll Marton László mellett talán máshogy alakultak volna a dolgok, meg a sorsok. Nem tudom, ha figyelted, amit mondtam. Nem, mert közben mással beszéltem, igen, mi volt? Tehát azt mondta neked, hogy a Gréci Zsolt és a, a Kunhalmi Ágnes nekem nagyon szimpatikusan kiálltak a, a, a László Imre mellett, de tényleg szimpatikusan. És hogyha 2017 végén ugyanebbe az egyenes beszéd, vagy bármilyen más üsorban, ezt egy így kiállt volna, Marton László. Ne haradjunk, nem, nem kell pár párhuzamokat vonni, de tényleg Péter. Tessék. Tessék. Jó napot, Úr. Csépe Dániel vagyok. Bocsánat a, a, a rádió. Igen. E, telefonszámát szeretném, a föl, volna csak öt e, Azt szeretném kérdezni, hogy amennyiben személyem lenne a polgármester Ferencárosban, akkor velem kötne a szerződést. Nem. 06148909999 és 0636771161 Ezt a mai műsort úgy ahogy van szívesen betenném egy időkapszulába és úgy elásnám de akár ki lehetne ásni két hét múlva is tehát két hét múlva, egy hónap múlva fél év múlva 061489099 és hat egy először. Az egyébként, hogy az így kialakult helyzetben önökhöz fordulnék-e, hogy támogassák a rádiót vagy engem 2020-ban, tehát 2019-ben biztos, hogy nem, az legyen annak a függvénye, hogy először a rádió, másodszor pedig én Először a rádió, aztán önök, aztán én életben maradjak. 2020. január 3-án vagy 4-én erre visszatérhetünk. Addig nem aktuális, addig van november, de ez az három hónap. Ezügyben vannak gondolataim a klubrádió kapcsán, de részint Tisztesség részén pedig az idő okán, 105 másodperc ennél többet nem mondok. 01489 és 0367 hét egy másodszor. Dörök, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, és 06148909999 és 0636771161, senki többet? Hát akkor senki többet. Viszont halásra. Ádám, majd amikor eljön a te időd, akkor gyere.